Yeah. Többször borult ez a mai műsor, már mint a műsortervét illetően. Így aztán biztosítottam magamnak 10 percet az elején, ha ez lesz 10 perc. Egyrészt elmondanám az elkövetkezendő időprogramját, ugye ma 2000 24 november 29-e van, péntek, ezt azért tudom, mert valamilyen telekom számlát ma kell befizetnem, de hál' Istennek azt már tegnap befizettem. A jövő hét egy meglehetősen csonka hét lesz, csütörtökön lesz élő <gül> lebonyolítású Keifej Jancsi, benne kisanbrussal, aki ma is lesz egyébként, és Petrányi Zsoltal, a... Bilvájjal a kiállításról fogunk beszélgetni, ha minden igaz, de pénteken már nem lesz írva műsor, mert nem leszek Budapesten. Két felvétel lesz a jövő héten, abból az egyik ezen a héten lett volna. Közben hirtelen rájött valaki, hogy mi lenne, ha ma beugranék a csatba. Kriszta küldeni egy üzenetet, hogy szerinted beugorják ki a csatba, mert hogy valami technikai izé. Ugye ez annyiban tartozik ide, hogyha már egyébként belekezdtem ebbe a szövegelésbe, hogy ugye az elmúlt időben három különböző műsorban többen is szerepeltem rendszeresen, de elkezdtem kinőni a gondolataimat, és ellene fordulni a meghívóimnak. Felálltam, meg beolvastam, meg kiolvastam, és hirtelen eltűntek a meghívások, de most lámtessék. Lehetséges, hogy én ezt nem gondolom jól. Magyarul, hogy a jövő héten lesz két felvétel, az egyik felvétel azért nem jött létre ezen a héten, mert valaki nem ért rá. Egy felvételünk lesz ugye Szerdán András este fél tízkor, e, miután egy nap nem szoktunk többet leadni. Elvileg az a beszélgetés, ha meg tudod vágni, akkor csütörtök vagy pénteken le tud menni a pion csider Bakács beszélgetés a következő héten. Azt tehát már a, azt mondja, hogy az már. Ugye akkor van a december. Azt mondja, hogy 16-ával, ugye a, a, a december 9-től kezdődő héten csak felvételről lesznek anyagok, ott ugye egyszer le tud menni a Varga Lászlóval való beszélgetés, ha megvágod, és le tud menni a csintalan horn. Velem ismét élőben a december 16-ai héten találkozhatnak, és december 20-án lesz az utolsó műsor Navarasi Tiborral, Filipov Gáborral, és a többiekkel a Kriszta nem küldött nekem üzenetet. Januárban folytatjuk, januárban pedig január 20-án kezd a kejfejjancsitát, egy meglehetősen hosszú szünet lesz. Az elmúlt időben varázslatos eredmények születtek, miközben a csütörtökök és a péntekek, tehát mint a mai, nem hozta kiemelkedő eredményt, ezek nagyjából két-három ezer, néha ezeres magasságba jutnak, az eléggé ritkán. A jegyzetek és az élő vagy nem élő szereplős csak elérték azt a mértéket, ami alapján a YouTube-ot akár fizetőssé is át lehet alakítani, mármint úgy fizetésé, hogy ne, önök nem fizetnek, de a YouTube fizet, viszont cserében reklámokkal szakítja meg a youtube a műsorokat. Ugye a Kejfej mögött különböző támogatók voltak, és vannak magánszemélyek és nem magánszemélyek, olyanok, akik egyébként megjelennek a műsorban, és olyanok, akik támogatják a műsort. Ezeknek a száma... Permanensen változik. Az élő lebonyolítású kejfej, interaktív helyfencs idején volt messze a legmagasabb, és az elmúlt időben minimálisra csökkent, amely épp hogy ezt a működést úgy, ahogy fedezi. Viszont én azt szerettem volna, hogyha a kefenjencsi felmutat nézettséget, már pedig például a Facebookkal együtt a bódiskrisztaféle beszélgetés meghaladta a 30 ezeret, az én jegyzetem, ez a leveszélyem önöket Magyar Péterről, Varnusz Szavérről, mindig győz, meghaladta a tízezret a csintalan és a pion beszélgetések, vagy bakácsbeszélgetések beszélgetések elég változó számokat mutatnak, de permanensen 5 ezer fölött, és nem sokkal tízezer alatt végeznek, leszámítva azt az esetet, amikor éppen 15 vagy 20 ezres nézettséggel futnak. Úgy tűnik, hogy a Kejfejancsi megtalálta legalábbis azt a pozícióját, amiből lehet, hogy tovább ki tudja, milyen tempóba fog nőni, ha egyáltalán fog, de minden esetre megkapaszkodott az anyaföldben. Ez egy két fő stáb, gondoskodni kell másokról, másról ennek következtében, amennyiben nem lesz egyéni támogató, illetőleg a Patreon támogatás nem úgy alakul, mint hogy egyébként a feliratkozások száma alakult. Egyébként itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy iratkozzanak fel a Kejfejjelcsi YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalt. Az első felhívásomat meglehetősen sokan megfogadták, hiszen nem nemrégen még 5000 páran voltunk, és most már közelítünk a 10 ezerhez ami a Facebook követők számát illeti ott is 1100 fölött, ami a Patreon támogatókat illeti, ott viszont teljes változatlanság van. Ez lehet, hogy önök anyagi helyzetében lehetséges, hogy nem hangsúlyozom eléggé, mint annak idején a rádió kúbeli tevékenysége. idején. Ezek mind lehetségesek, az elmúlt időben nem én voltam a legjobb marketingese a saját műsoromnak. Minden esetre azt akarják, hogy ne legyen, ne álljunk rá a YouTube fizetős verziójára, még egyszer nem azt jelenti, hogy önöknek kell fizetni, hanem ami azt jelenti, hogy valamilyen összeggel támogatja, vagy nem támogatja, hanem a nézettség okán kap pénzt a kejfejancsi, viszont cserébe megszakítják reklámokkal, és ki tudja lett, hogy mondat közepén, akkor jelezzék támogatási szándékokat, amelynek mértékét nem fogom jelezni, akik ismernek, azok tisztában vannak a nagyságrendekkel, akik pedig nem azok majd a velem való levelezés folyamán meg tudnak ismerkedni vele. A levelezéshez ajánlom az e-mail cívemet www.dörre.fialajanos.gkukac.gmail.com Krista az válaszolt? Látszik, hogy nem akar véleményt formálni a tekintetben, hogy most menjek el a csatba, vagy sem. Vagy nem is hallgat engem? Ez is lehetséges. Igen. Igen, persze. J Jó, de nem válaszoltam. Hát nem hallottam. Hogy légy, nem, ne, nem nézed a... Én most hallottam csak a kérdés, de... Jó. A, Egy... a szerint... youtube ennyi... Értem, később kértesített. Jó, ezt majd megint elmegy... Jó, köszönöm. Ez permanensen van, hogy arról beszél a hogy kérte... később értesíti a Youtube-ba kezdésről... Ami az élő lebonyolítású interaktív keyfejöncsit illeti, hát hogy ne lenne az embernek kedve hozzá. Most például itt van egy fogelebeli interjú Kaufmann Balászolából a 444-en, ami egy hihetetlenül érdekes interjú, és az egész magyar Péter jelenség megértéséhez sokban hozzájárul, de legalább ugyanennyi kérdőjelet vet fel. Ez egy statikus műsor. Ez egy statikus műsor, amely. Uh, összegyűjt adatokat és adatok alapján, vagy információkat és az alapján formál véleményt, az interaktivitásra nincs mód, mint azonáltal, hogyha bárki úgy gondolja, hogy reflektálna az elhangzottakra, hozzátéve a támogatási felajánlásra, amit én tettem, gmail.com. ami tehát a programot illeti ma, Navracsics, városligeti program ismertető, Filipov Kisambrus. A jövő héten csütörtökön élőlebonyolítású műsor, és nagy valószínűséggel pénteken a Pioncsider Bakács műsor lesz. Ez a kettő, az azt követő héten a december. 9. ével kezdődő héten pedig a Csintalanhorn és a Vargalászlóval készített beszélgetés. Vargalászló egy képzőművész halombattán él, alapként egy bankban dolgozik, de gyerekkora vagy fiatal felnőttkora óta fest, és az ő nevéhez fűződik az a graffiti sor, ami egyébként a Képhelyencsi elején, közepén, végén megszokott jelenni. És aztán az azt követő héten, a karácsony előtti héten már ismét leszek. Hát nagyjából ennyi, és akkor arra kérlek, András, hogy hív fel Tavracs és Tibor Veszprémi polgárt. Igen? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, jó minden rendben. Én azt szeretném, hogyha ön kezdené és elmondaná azt, hogy az elmúlt héten, különös tekintet, hogy a múlt héten nem voltunk, mert az amerikai Egyesült Államokban nézte a kapitalizmus rohadását, elmesélni, hogy az elmúlt két hétnek abban a szempontból, ahogy mi szoktunk beszélgetni, a túloldalon Navras és Tibor tehát valószínűleg nem azt fogja elmesélni, hogy milyen volt meg New Yorkban, bár ki tudja. Tehát ő volt az az élmény, amit mindenféleképpen megosztana, amit egyébként, amire én nem tudok rákérdezni, mert a Facebook oldalán sem jelent meg, de ami egyébként foglalkoztatja, és ha már a fiala rákérdez, akkor nem lesz rest elmondani, hogy ez és ez történt. Volt ilyen? Természetesen. Hát leginkább azt mondom, hú, sok minden. Most az égke, gondolom a hetet. De, de a legfrissebb a tegnap, a, a tegnap volt Brüsszelben miniszteri tanácsülés, ugye az Európai Uniós elnökség számunkra, hogy a, a, az én minisztériumom, illetve az én területem számára utolsó eseménye, ami most ilyen nagy, szokásos Szokásos fordulattan, amit nyilván ilyenkor már a hallgatók is tekerik a telefont, vagy a, a, a rádiót, a nézők pedig a képernyőről váltanak, hogy óriási sikerrel zárul, de a helyzet az, hogy tényleg sikerült egy, ismét egy olyan konszenzus létrehozni a kohéziós politikai jövőjét, illetően és a demográfiai kérdésekben játszott szerepét, illetően ami azért elég szép teljesítmény, a tagállamok is kiemelték a hozzászólásaikban, hogy, hogy a magyar elnökség egy nagyon nehéz feladatot vitt végbe, amikor a 27 egyébként sokszor eltérő érdekű tagállam nézeteit harmonizálta. Nekem ez a legfrissebb nyilván, ami, ami volt, de, de ha végig gondolnám, akkor csak arra kellene emlékezni, hogy hétfőn is és mi történt meg a elműszerdnán kormány ügyes volt, és én igazából maradjunk ennél, mert erre emlékszem, és ezt tudom, hogy van. Korka Sebestén biztonságpolitikussá való kinevezése kapcsán visszemlékeztem arra, és itt hajnalok hajnalán elő is ástam, hogy ön azon kevés magyar politikus közé tartozik, aki ismeri, és aki egyben jó véleménnyel van róla, illetve alapvetően nincs róla rossz véleménnyel. Az önök ismeretsége elég nem mitérhető módon elfelejtettem. Az hogyan jött létre? Igen. Hát ez egy 30 éves történet, tehát nekem rá rásul jó barátom is Sebestyén, és... Ennél is nem értettem a szót. 30 évvel ezelőtt nekem jó barátom is Sebestyén 30 éve, és, és ez tényleg független a politikától, mert egyikünk sem foglalkozott még politikával, amikor mi barátok lettünk, és ez talán, talán könnyíti is egyébként ilyenkor. Viszont, hogy lettek barátok, a, a, vagy hogy ismerkedtek? Úgy lettünk, úgy lettünk barátok, hogy 1994, tehát pont 30 éve, 1994 őszén az amerikaiak szerveztek, most már nem tudom pontosan megmondani, de valamilyen kormányzathoz köthető alapítvány amerikai szervezett egy konferenciát, Romániába, Bukaresbe, amely a interetnikai, tehát nemzetiség közi konfliktusokkal foglalkozott. És ott a, én, én a, az akkori nevén Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemről voltam ott, én ott tanítottam. Sevestjén pedig az akkori nevén Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetből volt ott, mint kutató. És így voltunk együtt ezen a konferencián, és itt ismerkedtünk meg, és aztán barátkoztunk is össze. Önök mennyire a kortársak? Söves, én fiatalabb nálam, szerintem kb. egy, egy öt, öt évvel, de nem négy-öt évvel lehet fiatalabb nálam. De a azonosság, vagy mi hozta önöket ott össze Románcában? Hát, ami, ami mondjuk 30 éves, vagy 20, hány éves voltam? 94-ben, 28 éves voltam. 28 éves embereket mi szokott összehozni. Nem, nem a nagy kérdéseiről beszélgettünk, hanem jól, jól, jól töltöttük az időt együtt, meg, meg szimpatikusak voltunk. Ami együtt. azt jelenti, hogy azt követően aztán Budapesten elkezdtek találkozgatni? Rendszeresen igen, és sokat találkoztunk. Ő 2008-ig volt Magyarországon, ha jól emlékszem. És és, Egészen a, addig ez, a, ez a, egy élő kapcsolat volt. Abszolút igen. Hát utána is tulajdonképpen. Hát most, volt, hogy láttam, külön utána néztem, ugyebár nem volt bonyolult, ugye, a Facebook oldalán posztolt is olyan fotót a mostani amerikai tartózkodása folyamán, ahol találkoztak. Most is találkoztunk, igen, igen. És általában régen találkoztunk, mert egy olyan 6-7 éve találkoztunk utoljára, akkor ő volt itt Budapesten. Azt megelőzően is régen találkoztunk, de, de összességében azt mondhatom, hogy egy élő kapcsolat, tehát SMS telefonban kapcsolatban vagyunk, csak hát őt is másfelé vitte az élet. Azt árulja nekem, hogy ön tudja -e okát adni, és madártávlatból kérdezek, és most nem adatolok hirtelen rengeteg ízét a kérdésembe, mert nem találom értelmét. Az, hogy ön egy komolyan vehető embernek gondolja, mások pedig Kóklernek. Ez alapvetően miből adódik, vagy egész egyszerűen arról van szó, hogy hozzám alapvetően inkább azok az információk jutnak el a sajátos érdeklődésem, vagy ki tudja minek következtében, amelyek az utóbbinak tüntetik föl, miközben legalább ennyi szól ellenne, vagy mellette? Én emberként is, hanem sebescén. Tehát én ezt nem tudom megmondani, hogy mennyire ért a, nem tudom én a, a biztonságpolitikához, az al -Kaidához. Azt nagyjából tudom, hogy, a, hogy általában a biztonságpolitika az mennyire ért, de mondjuk az al mennyire ért, speciálisan, ezt, ezt én különösebben nem tudom. Én azt tudom, hogy sebesül egy, egy, egy őszinte, egyenes, becsületes ember, és amit én akkor láttam biztonságpolitikai tudását és kutatómunkáját, még itthon, Magyarországon, amikor fiatal ember volt, és akkor az semmilyen, mindaddig, ami politikai szerepet nem vállalt, addig az égvilágon semmilyen kritika nem érte a szakmai közvélemény részéről. Már itthon? itthon? Mi magyarok azért kiválóak vagyunk abban, hogyha másról beszélünk, bá, legyen az bármilyen kiváló, és akkor egy kicsit elbígyeztjük mindig a szájunkat, és azt mondjuk, hogy, hogy hát igen, de hát ez szakmailag azért mégsem az a de hát ez, én, sosem, én sosem láttam a Sebestyénnel kapcsolatban olyan konkrét állítást, amikor én megvédtem, amire utal, amikor biztos voltam, és Sebestyén pedig a Trumpnak lett valaki -e, és akkor és akkor elkezdték támadni azért, mert a vitézi rend tagja, és akkor jöttek, tudom én akkor szólaltam meg, amikor az első cikkek, hogy Sebesén valójában antiszemita, azért, mert a rend tagja. És én ekkor szólaltam meg, hogy tehát én seén tényleg régóta ismerem. Tényleg ismerem az biztos, hogy nem antiszemita. politikai nézeteit lehet kritizálni. Lehet azt mondani, hogy nem tudom, túlságosan, radikálisan jobboldali, bár szerintem ilyet sem nagyon tudnak felhozni Sebestyénnel kapcsolatban konkrét kijelentést, vagy, vagy lehet mondani azt, hogy ne, ők nem, valaki nem szimpatizál azzal, amit Sebestyén képvisel, de ez szerintem egy más dolog, mint az, hogy valaki azt mondja, hogy antiszemita, és az biztos, hogy a közeléve sincs az antiszemitizmus, és uh, lehet, hogy politikailag én se értenék mindenben egyetlen, ahol most elkezdenénk politizálni, de hát ez meg a világ elég nagy ahhoz, hogy elférjünk rajta különböző nézeteket valló emberek. Az itthoni kapcsolatukat a sebe folyásolta, amikor ő egyébként a politikai szereplése folyamán elsodródott a Fidesz mellől, sőt, vele szemben foglalt állást? Akkor volt vitánk, akkor több vitánk is volt. Ez a 2000, emlékeim szerint ez ilyen 2003 5 körül, aztán ő, ő ha jól emlékszem, alapított is egy rövid életű pártot. Igen, igen, igen. De, de aztán utána ők, ők elköltöztek az Egyesült Államokba, akkor, volt, akkor ezzel kapcsolatban volt vitánk, de ugyanúgy megtartottuk az emberi kapcsolatot. Ugyanúgy találkoztunk, ugyanúgy összejártunk, és a többi csak. De ez a 2002-2006 között, ez nagyon sok olyan ember volt, akik, akik ezt erősen vitatták, amit a Fidesz 2002 után csinált. Én ugye benne voltam. És, és ebből adódóan én nagyon sok vitát folytattam erről, de ezek a viták azért nekem belefértek az életbe. Szerintem sebetjének is, mert ugye azóta is felmaradt a kapcsolatunk. De azzal kapcsolatban, hogy most ezt a tisztségét hogyan és miképpen nyert el, ezzel kapcsolatban exkluzív információi nincsenek? Hát én ugye önnek az elmúlt időszakban egy nagyon sikeres rádió és tévé, személyiség, így mondják magyarul, Igen. volt. Tehát őneki a rádió, van egy ilyen, ilyen beszélgetős rádió, amiben neki naponta van műsora, fő, fő műsoridőben, vagy fő időben, és van egy televízió csatorna, ahol pedig, ha jól emlékszem, ő végül azt vállalta, hogy hetente egyszer van adása, de az igény több volt rá. Hát, és ilyen, mondjuk az influencer, influencerként, vagy, vagy, vagy politikai uh, kommentátorként, nagyon népszerű lett az Egyesült Államokban. Ugye angol anyanyelvű, ez fontos tudni, vagy nem, ő azt mondani, hogy magyar anyanyelvű, tehát mondjuk, hogy kétnyelvű. Igen, de eh, a főleg az 56-ban diszidáltak. Igen, igen, egy óriási előny számára, hogy az angollal anyanyelvi szinten bánik, így az Egyesült Államokban is ugyanúlyan karrier tudott befutni, mint, mint akár Magyarországon is futott. Most hirtelen a személyét tekintsük apropónak. Az, amit a kormányzat elsősorban megnyilvánulásait tekintve a miniszterelnök, de más is a Trump adminisztrációhoz fűz a tekintetben, hogy megváltozik a világ 2025-től, amely nem csak a magyar-amerikai viszonyokra, vagy az amerikai-magyar viszonyokra, hanem a közelünkben dúló háborúra is alapvetően kihat. Arról ő mit gondol, hogy az egy megalapozott sejtés? Vagy annak mekkora a teherbíró képessége, ha tetszik? Vagy ez egy vágy? Egyrészt, na, azért, azért vagyok, ugye, Tétóval az ember, mert az ember miniszter, és a miniszterelnöke mond valamit, akkor arra most, hogy néz az ki, hogy az ember azt mondja, hogy ez ilyen vagy olyan sejtés. Én hát részt, ezt hivatalban nem minősíthetem sem hát, semmilyen formában szerintem. Másrészt, ő neki lehető sokkal több információja van, mint nekem, Hát én, én nekem igazából arra vonatkozóan, hogy az elkövetkező időszakban milyen irányba mehetnek el nemzetbiztonsági, katonapolitikai folyamatok, amelyek most, lehet, hogy tíz évvel ezelőtt nem lettek volna, különösen érdekes információk, de most szerintem ezek nagyon érdekes információk. Nekem erre vonatkozóan nincsen több információ, valamivel több információ van, ami egy átlagos újságolvasóan, de nincsen alapvetően más rendszerem. És harmadrészt pedig szerintem ez nem utolsó sorban optimizmus-pesszimizmus kérdése is, én mindig óvatosabb vagyok a jövőre vonatkozó megfogalmazásoknál, még akkor is, hogyha biztosnak látszik valami. Én nekem az egyhetes amerikai útam és ott a különböző beszélgetéseim azt jelezték vissza, egyébként számomra kellemes meglepetésként, hogy az amerikaiak is azt várják, hogy az, az amerikai-magyar kapcsolatrendszer jelentősen fog javulni. Annak köszönhetően, hogy Donald Trump valóban barátjának tekinti a magyar miniszterelnököt. Többször hivatkozik rá a magánbeszélgetésekben is, és kitüntetett figyelemmel, figyelemmel részesíti a magyar miniszterelnököt. De ezt nem tudom, hogy egyébként ugye, ugye egy példát mondjuk az orosz-ukrán háború, ahol a, a, az amerikai elnök akkor még elnök jelöltként ugye bejelentette, hogyha ő lesz az elnök, akkor 24 órán belül csinál, csinálva valami ilyesmi ha jól ömükszem. És azóta, azóta azért történtek mindkét oldalon, mind orosz oldalon, mind ukrán oldalon olyan lépések, sőt amerikai oldalon is fogalmazunk így, a, a, a nagy hatótávolságú rakéták bevetésének engedélyezése az ukránok számára, ami azért jelentős mértékben nehezíteni fogja Donald Trump dolgát, és nem tudom, hogy így betartható -e ez És az élet más területén is lehetnek ilyen események, amikor neki van egy szándéka, amit ki is nyilvánít, de a folyamatok más irányba lökik a, a, az egész eseményt. A Covid és az orosz-ukrán háború az a mi életünket, vagy az önéletét mennyire befolyásolta? Ugye úgy tűnik, mintha ez a két dolog alapvetően felforgatta volna az életünket. Maga a Covidról Egyre inkább hang, hall az ember olyan információkat, hogy a megváltozott életünk mögött milyen mértékben áll az, ami akkor bekövetkezett. Pedig ugye az az időszak tőlünk csak távolodik, de ezzel együtt mégsem arról van szó, hogy egyre kevesebbet, hanem egyre többet gondolunk róla. Igen, és szerintem ez, ez, ez így, is, így is van és így is lesz. A, szerintem alapvetően befolyásolta az életünket, anélkül, hogy sok esetben már tudnánk, hogy mi az, ami megváltozott ennek következtében a társadalmakra. Vannak, tehát vannak a, vannak a makró nagyszámok, hogy, hogy a társadalmak hogyan szakadtak szét a Covid évei alatt. Én Ebb, különösebben ebből nem készültem, de emlékszem olyan cikre, ami francia... Nem, hiszem, nem csak arra gondoltam, hogy mire készül, hanem, hogy magát az életét mennyiben érintette, és abban nem kell készülni ezt átéke. Jó, akkor nem, mert egyébként de ami nagyon érdekes, és ami, ami nagyon figyelemrőlét volt már akkor is, hogy a francia oktatási minisztérium akkor készített egy felmérést arról, hogy ugye ott is online oktatás volt, hogy önmagában a, a, a családok informatikai felszereltsége az milyen szoros összefüggésben volt a diákok uh -huh. ö, teljesítményével, mondjuk. Tehát nyilván, ahol nem volt laptop, számítógép, és a akkor ettől elvorratkoztatva az én személyes életemre is biztos. Ö, én a kevesebbet gondolkozom ezen, de szerintem mindenkinek a személyes életét alapvetően befolyásolta. Nagyon sokan ugye a munkavégzés, és ezt már, ha úgy tetszik, akkor képviselőként is a választókörlötemben is látom, hogy a munkavégzését is befolyásolta, jelentősen megnőtt a otthonról dolgozó karánya. De a családok szempontjából is egészen biztos. Én a gyerekvállalási kedv visszaesésében is látok egyfajta ilyen post-covid szindromát. Tehát igen, szerintem ezernyi módon befolyásolta az életünket. Ehhez kapcsolnám azt a hírt, hogy egy Ausztráliában rövidesen hatályba lépő törvény szerint, ez 2025 novemb novemberre, tehát kerek egy év múlva, arra kötelezi a platformokat, hogy használjanak valamilyen életkor ellenőrző módszert, így a törvény értelmében a TikTok, az Instagram, a Snapchat, a Reddit és az X platformokon akár 50 millió ausztrál dolláros bírsággal is újthatják, ha nem akadályozzák meg következetesen a 16 év alattiakat a beregisztrálásban, ami tehát azt jelenti, hogy egész egyszerűen távol kerülnek ezek a platformoktól, majd később ez a Sky News-on megjelenő hír arról számol be, és itt van az Ugrász, a, a kapcsolódási pont Franciaországgal. Számos országban felmerült a gyermekek eltiltása a közösségi médiától, az Ausztrál törvénytervezet a legszigorúbbak közé tartozik, Franciaországban tavaly 15 éven alulja a közösség média használatának tiltását kezdeményezték, de ezt a tilalmat a szülői engedély felolthatja az Egyesült Államokban a technológiai vállalatok számára, Tézzedek óta a követelménye a 13 év alatti gyermekek adatai csak szülői engedéllyel szerezhetik meg. Igen. Nekem az első, de biztos, hogy én vagyok a fertőzött lélek, az első gondolatom az hogy ha Magyarországon mi ilyennel megpróbáltunk volna előállni, akkor mit kapnánk ezért? Bár nem tudom, Ausztráliában ez egyetlen kavart-e vihart, vagy milyen vihart kavart, de, az Ausztrál ilyen. képviselő még nem hagyta hogy a jóvá a szerethetsben elfogadott módosításokat, de ennek nincs valódi jelentősége, mert a kormány már beleegyezett azok elfogadásába, ami persze nem tudom, hogy az Ausztráliai létezésben hogyan van. Ez is szép nem. Tehát, képzeljük egy hetes Tehát hogy a, a mondjuk a magyar törvényalkotási bizottság már tárgyalta ezt a törvényjavaslatot, és az országülés ugyan még nem hagyta jóvá, de nincs jelentősége, mert a kormány már egyetértett a javaslatokkal, akkor mindenki elsősorban az Európai Bizottság ugye, rögtön a magyar demokráciás sérelmét kiáltja, de valóban így van más országokban is. A, én, nem tudom, hogyan lehet ezt végrehajtani, tehát filtert tesznek bele a szolgáltatók, hogy lehet kikerülni azt, hogy hazudjanak a, az életkorukat illetően azok, akik regisztrálni akarnak, de, de önmagában szerintem jól jelzi azt, hogy egy olyan szörnyet szabadítottunk magunkra a közösségi médiával, amit, amivel nem tudom mit kezdeni jelen. Például itt van a román elnökválasztás, amelyek kapcsolatban most vizsgálatok vannak, ami egy egészen nem ismerem minden részletét, de hogyha igaz az, hogy hogy mindenfajta nyilvános kampány nélkül csak a TikTokon kampányolva sikerült az első helyet megszereznie a, a jelöltnek, akkor az akkor tényleg elég hátborzongató, hogy ez valóban felszámolhatja a demokrácia nyilvános diskurzuson alapuló formáját. Ez nem lett a demokráciának egy új típusú megnyilvánulás? Az, az, az, igen, ezt a demokrácia nyilvános diskurzuson alapuló formáját. Hát lehet egy olyan, ami közösségi médián alapuló formája, azért az, az még, én nem látom, hogy ez hogyan tud megvalósulni, hogy az hogyan nem hogyan nem tud, vagy hogyan nem válik egyfajta trollok, trollok demokráciájává, tehát hogy ki kivállalja fel azt a királynői szerepet, hogy ki lesz az a királynő, aki megmondja, hogy, hogy kinek van igaza, kinek van legitimációja, kinek van lehetősége arra, hogy, hogy megnyilvánuljon véleményt mondjon. Ugye ez azért érdekes a romániai példa, mert ugye, hogy egy elnökválasztáson ez befolyásoló tényező legyen, ez azt jelenti, hogy Bukarest és egy kis falu eh, is ugyanúgy kellene, hogy gondolkodjon, vagy legalábbis akkor a nagyváros eldönti. Ezért kérdezem öntől, hogy baj rigácson. Ezeknek a platformoknak a használata. Az vajon mennyire bevett dolog? Óriási jelentősége van. Én azt veszem észre, hogy akkor hazajöjjünk a választókerületemben, hogy az emberek számára ma már ezek a közösségi platformok, ezek talán már legalább olyan értékűek, de talán már értékesebbek is már a használat szempontjából, mint mondjuk a, a megyei napilag. Ami azt jelenti, hogy ez életkortól független, vagy azért van életkort Életkorto befolyásoltság? Gyakorlatilag ma már életkortól független. A műfaj vagy a platform jellege az valamennyire életkor függő, tehát a fiatalok inkább TikTok és Instagram az idősebbek, inkább Facebook és lehet, hogy TikTok, azt nem tudom az idősek mennyire TikTokoznak. Tehát ebben van különbség, de, de ha én a választó polgárokat el akarom érni, akkor, akkor egy, ugye a rádió és a televízió az gyakorlatilag a helyi hírek szempontjából szinte teljesen kiesik, azt látom, eltűnt, tehát a helyi televíziózás olyan gödörben van, biztos tisztelet a kivételnek, de azon a, a részem, ahol én látom, hogy minimálisan tájékozódnak onnan az emberek, és leggyakrabban, leggyakrabban a Facebook, Instagram, TikTok, tehát a közösségi médiát használják. Akkor menjünk végig ezen a versenyképes járások legutóbbi fejezetén. Mikor volt a Fidesz-KDNP-nek az a zárt frakció ülése, amely úgy tűnik, hogy mégsem volt elég zárt ahhoz, hogy ezek az információk ne szivároljanak ki, mely szerint egyébként az ön programját ott kritika érte. Mikor volt? Ez hétfő délután volt. A... Én ennyi, igen, ennyit tudok. Én úgy én tudom, nekem azt mondták a verebek, hogy az ön programját illetében annyiban mindenféleképpen sajátságos, hogy ön állítólag ott sem volt. Én nem voltam ott valóban. A minisztérium képviselője volt ott. A, én az ő Elbeszéléséből tudom. Hát néhány képviselő volt, tehát nem, nem túloznám. Akkor el. ez nem frakcióülés volt? De frakcióülés volt, nem, nem a részvétel volt néhány képviselő, hanem aki elmondta, vagy felszólalt, és gyakorlatilag újat nem mondtak, ami. De uh, és mondjam, hogy marad egy frakcióülésen, nem a frakciótak, hanem egy minisztérium kép, vagy jelenléte? De, de, de frakciótagok voltak ott, de hát a minisztériumban dolgoznak Tehát van olyan. Kormány biztosom, aki országképvisi képviselő uh -huh. is, tehát frakciótag is ilyen értelem uh -huh. és a minisztériummal is kapcsolatban van. A vita során, amennyire én tudom, új, új érvek nem hangzottak el, és olyan érvek hangzottak el jó részt, amelyeket megoldottunk, az kb. egy hónappal ezelőtt volt egy frakcióülés, ahol, ahol mondtak néhány észrevételt módosítást a, a képviselők, és akkor ezt átvezettük a rendszert. tehát ahhoz képest új nem hangzott el, én ezért nem tulajdonítottam. A, a, a valóságosnál nagyobb jelentőséget a dolognak, tehát értem. Vannak képviselők, akik aggódnak az új rendszer miatt, illetve vannak, akik a személyemet támadják, tehát ebbe bele kell az embernek, hogy nem mindenki kedvel, de hát ez mindig is így volt. Úgyhogy ilyenek vannak, ezt tudomásul vettük, megyünk tovább, megvan a kormánydöntés, tulajdonképpen minden megvan. Uh, úgyhogy én abban bízom, hogy, hogy el tudjuk indítani a január esaitől. Lehetséges, hogy túlságosan befolyásul a Kremlinológia, én azt gondoltam, hogy a tegnapi kormányinfón ez a kérdés előkerül, de az ígyet a világán senki nem betette föl, az, hogy ez a feltételezésem azért nem teljesen alaptalan, ezt a mai népszava erősíti meg, mert hogy a mai népszavában, a harmadik oldalon, gondolom még nem került önelé, de majd önelé fog kerülni, vas András torvá, tollából lekevernék a Navracs és tervet címmel, visszatérnek arra, amiről tegnap előtt az indexít, és ami aztán a legkülönbözőbb címekkel jelent meg, hogy fúrják Navracs és Tibortól, tehát minden volt benne, ami csak elképzelhető. Ez egy élő probléma, vagy itt most egy lufbalont hámozunk az én jóvoltamból? Ez egyébként Kurt Vonneguttól van ellopva, tehát ha önnek nagyon tetszik, akkor nem én találtam ki. <gül> Biztos élő probléma, hogyha a képviselők szükségesnek érzik, hogy újra és újra felszólaljanak, mint hogyha olyan dolgokat is mondanak, amit azóta megoldottunk. Mert ez azt mutatja, hogy valami, valami ebben a kapcsolatrendszerben nincs rendjér, és akkor viszont ez már élő probléma. Maga amely. ez a cikk, amit Vas András jegyez a népszavában, úgy foglal állást ebben a témában, mint hogyha egyébként a versenyképes járások program az egy miniszterelnöki megrendelés lett volna. Nem volt miniszterelnöki megrendelés, de miniszterelnöki támogatással bír. Tehát a, a, amikor szó volt erről... A, maga a koncepció, magát a koncepciót azt mi, mi találtuk ki, de nem teljesen, ami, tehát nem, nem akarom elvitatni ennek a szerepét. Ugye régóta folynak tárgyalások az önkormányzati szervezetekkel, jelesül a megyei városok, megyei városok szövetségével arról, hogy a szolidaritási hozzájárulás, amelyet jó részt megyei e, vonnak el, valamilyen formában részben legalább visszakerülhessenek. Igen, illetve, hát legyen rá látas, kerül, permanensen beszélünk. Ez Itt. a cikk, ez arról szól, hogy minthogyha egyébként az önkormányzati választások eredményeképpen kialakult hangulaton változtatna az, hogyha ez a vársányképes járások program megvalósulna, mondván, hogy a helyhatósági választások nem pont azt az eredményt hozták, mint amit egyébként a fidesz KDMP szeretett volna. Jó, de ez, tehát ez, ugyanaz, ez ugyanolyan kijelent, ezekkel azért nagyon nehéz vitatkozni, és én ezért van szerintem helyzeti előnyben egy újságíró, mert leír egy ilyen mondatot, és erre mit tud a politikus mondani? Elkezdi részleteiben védekezni. Ez pont olyan, mint ez, hogy a nem kormánypárti településeket bünteti a kormány. És akkor én elkezdem mondani azt, hogy ott van Ajka, ott van Tapolca, az én választókerületem, egyik sem. Ugye, eleve mi az, hogy kormánypárti település? Mi az, hogy nem pontosan olyan eredményt hozott az önkormányzati választás, hogy a kormány várt volna? Mit várt a kormány? Nem fogalmazta meg a elvárásait, hogy milyen. Lapunk akkor úgy értesült, hogy Orbán Viktor miniszterelnök júniusi helyhatósági voksolás eredményei látán adta ki az UKÁST, megelőzendő az ellenzéki településekről erősedjenek riválisai. Így népszava harmadik oldal. É, hát lapunk úgy értesült, ez ugye innentől ez a nem peresíthető a kielentés. Hát ez nem, nem, nem így volt. Én, én résztvevő vagyok. Nem így volt. Arról van szó, hogy pontosan, amit említettem, régóta gondolkozunk azon, hogy hogyan lehet az ezen településekről származó jövedelmek egy részét, vagy adóbevételek egy részét visszaforgatunk fejlesztésre. Most itt próbáljuk ki kicsiben, nem nagy összegekről van szó. Van olyan, ahol ez nagy összeg, tehát egy, egy székesfehérvári járásban ez 1,7 milliárd forint a kalkulációnk szerint, vagy hát a PM kalkuláció szerintem vagy bejön, vagy nem jön be, de a legtöbb, a legtöbb járás a járások háromnegyed részében. Ez több fejlesztési forrást, 250 millió forint, 500 millió forint fejlesztési forrást jelent, mint amit egyébként a növekmény, ami egyébként a növekmény lenne. -e. Tehát nem, pont nem arról van szó, hogy, hogy itt valami politikai bosszú lenne. Egyébként így is még a települések túlnyomó többsége fidesz KDMP vagy független persze a kisebb. Jelen pillanatban ez a koncepció, ez már egyébként jogszabályi formával létezik? Jó szabály tervezet formájában létezik, egyrészt ugye van egy megalapozó része az adóra vonatkozóan, ami a, a Jólemisztan költséget is megalapozó törvényben lesz, ben, másrészt pedig rendeleti szinten fogjuk szabályozni, ezeknek már az utolsó fázisában vagyunk a, a vázlat vagy a tervezetek elkészítésének. Uh. Az is felvetődött, hogy az ugye már, mint hogy újságíró érzékenység, hogy az ügyben megkerestük a közigazgatási és területfejlesztési minisztériumot, ám kérdéseinkre mindössze azt a választ kaptuk, szakmai javaslattal kapcsolatos sajtóérettes sosem értékelnek. Igen, mert nem akarjuk itt most, hát nem tudom, mire vonatkozott a kérdés, úgy nem voltam itt tegnap, mint ezt a beszélgetésünk elején mondtam, és voltam Brüsszelben, tehát nem tudom, hogy a kérdés konkrétan mire vonatkozott, de nem akarjuk mi ezt a a frakció ezt mondta, erre ezt mondta a minisztérium. Na erre mit mond a frakció? Na erre mit mond a minisztérium? Tehát nem akarunk köszönni ebben az egyetben. Um, az mennyire annak formális vagy, vagy érdemi jelentősége van, hogy a Wismayer alapból való pénzosztás folyamán Budapest képviselői nem jelentek meg? Nem tudom, a lényeg az volt... Mert egy hogy... szóvá tette, hogy, hogy sajnálta. Hát 880 millió forint, azért az annyit megért talán. Ők, ö, értem, mert főpolgármester van, nincsenek főpolgármester helyettesek, tehát értem én, hogy, hogy az öt esetben bármi elfoglaltság lehet, hogy ilyesmi. Ezzel szemben nem kaptunk ilyen jelzést, hogy lenne szándék, ám de, ám de ö, nem tud-e jönni. Ha jól emlékszem, hogy egy egészen alacsony szintű adminisztrátort szándékoztak küldeni, miért azt mondtuk, hogy köszönjük szépen, de itt általában polgármesterek, vagy általában polgármesterek, ritka esetben alpolgármesterek ö, szoktak itt lenni, akkor nem kell, hogy, hogy jöjjön valaki, hogyha nem, nem akarnak jönni. Uh, egy apróságot szeretnék a ma esti elé mondani, ma ugye Ajkán fog vendég szerepelni jól tudok? Igen, igen. Uh, Pachert balás üdítő reklámát Nagy István agrárminiszter reklámozta. Ezt ma már, ha megkeresi, akkor nem feltétlenül találja meg, de korábban meg lehetett találni. Szeretnék bemutatni nektek egy trendi magyar terméket, kezdi TikTok videóját Nagy István agrárminiszter, aki aztán húz egy váratlant és mindenféle reklámhirdetés, vagy fizetett hirdetés megjelős nélkül kezdje el reklámozni a Balázs tulaj pohet Balázs és a Szentkirály vezér Balog leventek közös üdítő italát. Ha gondolja, erre is rá lehet kérdezni mert nyugodtan, ha nem felejtem el, igyekszem, hogy utána nézek a sziknek, és akkor jó. Rá... Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Szerdágozók voltunk, de érdekes, és akkor abban maradtunk ugye, hogy akkor közvetlenül karácsony előtt három hét múlva fogunk beszélgetni. Én küldök majd a Débányásznak és önnek is egy e-mailt, ami a mi jövő évi vendégszereplésünkről szólna Sopronban, mert ugye a Lobenvejn azt szerette volna, hogyha minél hamarabb küldenek neki ezzel kapcsolatban egy tervezetet, és még mielőtt elhagynám az országot, akkor én ezt elküldeném minden érintetnek, ami nem azt jelenti, hogy gránitba van vésve, de egy elképzelés küldök. Rendben, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, kellemes hétvégét kívánok. Köszönöm, köszönöm. Viszont köszönöm. Navras és Tibor Veszfréni polgárt nem látták, viszont hallották. Nagyjából 20 perc múlva lesz a következő riportalany, ha nem veszik rossz néven, de ha rossz néven veszik is, most elolvasom, hogy mi lenne a csat kettőben, mert mint tudják, felszoktam szoktam készülni, hogy aztán felkészülten ruhanya ki a stúdióból. Most elolvasom. Ez alatt az idő alatt bármit csinálhatnak. Elolvastam. akkor elmegyek. Azt mondja, hogy 13-15-re kérek egy taxit. Ja, Istenem. Abban nem vagyok biztos, hogy a résztvevőktől nem fogok mást kérdezni, mint ami a téma, de ez legyen az én édes titkom, meg az összeállítással, ki mindenki lesz ott vendég, azzal kapcsolatba jutott az eszembe. Elküldtem. Kérek szépen egy támogatott tartalmat, egy ilyen feliratot. Köszönöm, és akkor elmesélem önöknek, hogy mi minden lesz a közeljövőben, a Városligetben. Iskolák jelentkezését várják december 6-ig, az már nincs olyan nagyon messze, az kerek egy hét, a Magyar zeneháza utazó zenepedagógiai programjaihoz. 2025 tavaszi és ősz időszakára két különböző jelentkezési időpont is van ennek megfelelően. A kiemelt cél, hogy a zene közvetítésen belül minél nagyobb teret kapjon az interaktivitás és az terjesztés. A Dala Mienk program az általános iskolák harmadik osztálya számára álmodták meg. Az öt alkalom fókuszában a gyerekek önbizalmának fejlesztése áll. A program másik kiemelt célja a minél több pedagógus elérése. Olyan iskolákat keresnek, mert ugye egyébként van egy kritériumrendszer is, ahol az intézmény szinte minimuma fele hátrányos és vagy halvazottan hátrányos helyzetű gyerek illetőleg, ahol az iskolák harmadik osztályának osztálypedagógusa érdeklődik a zenei élménypedagógiai módszerek, valamint azokat, akik szívesen alkalmaznák az osztályukkal a program lefutása után is, mindazt, ami egyébként a program alatt történik. A 2025 tavaszi programra a jelentkezési határidő december 6-a, a 2025 őszi programra való jelentkezési határidő pedig Április 7-et, természetesen 2025-ben, hogyha valaki számára nem volt teljesen nyilvánvaló, hogy a kejfeljátségben Fiala János mit is zagyvált össze, akkor a Magyar Zeneháza honlapján az ezzel kapcsolatos felhívást megtalálja. A Szépművészeti Múzeumban kiállítás nyílt születésének 180. és halálának 125. évfordulója alkalmából. Több mint 100 műalkotás, archifotók, dokumentumok és kultusztárgyak segítenek megismerni még jobban az egyik leghíresebb magyar festő életét. Ennek a kiállításnak a fő célkütőzés egyébként Munkácsi művészeti Művészi történetének feltérképezése volt, és ez hozzátartozott az, hogy főművei mellett a kevésbé ismert ritkán, vagy még sosem látott festményeit is bemutassák magánygyűjteményekből és külföldről kölcsönzött úgynevezett rejtőzködő rejtő, remek műveken keresztül, Meglehetősen jelentős cégek álltak a szépművészeti múzeum ötlete mellé, mint a Volkswagen, az Air France és az MBH bank utóbbi Magyarországról, a kiállítás kurátora Krasznai Réka. Ami a sétája Dokiddal különleges kezdeményezés illeti, amit a Betesda megújult a megújult Városligetben Kitalált, ezt elsősorban azért említem, mert hogyha valaki érdeklődést mutat az iránt, hogy miről is van szó, azok számára egy felhívás is benne van ebben a programismertetőben, amely egyébként orvosoknak, hozzátartozóknak és beteggyerekeknek az együttes időtöltésére tesz a Városligetben különböző javaslatokat. Az avval kapcsolatos, hogyha másoknak is lennének ilyen ötleteik, tehát hogy egy közösségfejlesztés úgy jön létre, hogy egy közösségben sétálnak, a Városligetben meghatározott célnal és meghatározott okból, akkor ezek vegyék fel a Betesdakú gyermekkórházal vagy a Városliget Zrt-vel a kapcsolatot, és álljanak a kezdeményezés mellé úgy, hogy nem azokra a sétákra mennek el, amit a kórház kezdeményez, hanem ő maguk kezdeményeznek ilyen sétákat, azon profillal összefüggésben, amiben egyébként foglalkoznak. Ez tehát egyszerre egy programismertetés és egyszerre egy felhívás arra, hogy csatlakozzanak. Tanösvény címmel Magyarország gazdag állatvilágát bemutató szabadtéri fotókiállítás nyílt a Városliget Promenádon. Ez egy korábbi kezdeményezésnek a feldolgozása. Ez az összeállítás sem minőségében, sem szándékában nem csekélyebb, mint a minden évben megszervezett Magyarország 365 fotókiállítás. A december 8-áig, tehát nagyjából még egy hétig megtekinthető fotótan ösvény 81 képet vonultat fel az egy kiállításból, és a kiállított természetfotók elrépítik a látogatókat, a madarak, szarvasok, és kis szörmés jószágok, és a megannyi kedves birodalmával itt valamiért eszembe jutott a kis szörös állatkák kapcsán a Parakovás féle hétfői délöti műsor, ami nekem nem ö, különsebben szívügyem, de látják az én fejemben mégis bizonyos szavak, bizonyos képzeteket hívnak elő, és bármennyire is furcsa az ember ezt szóvá teszi még akkor is, hogyha ez egy program ismertető Remélem, hogy önmagában az a tény, hogy az be beszámolok, azzal nem követek el függelemsértést. Nézzük a Magyar Zeneháza programjait. Ugye itt olyan programok is voltak, amelyeket tegnap még elmondhattam volna, ugye a tegnap műsor technikai hibából, vagy technikai okokból inkább elmaradt, és ezeket a programokat kivettem, hiszen a tegnapi eseményeket felsorolni azért némileg diszonáns lenne. Ma pénteken Este 7 órakor Rachel Ferre az Extravagáns Diva Múzes Tamara interaktív előadás sorozatának részeként. Szintén ma fél nyolckor Beg Zoltán Bagosi Norbert, dalszerző köre moderátor Sajó Dávid mesélnek a dalszerzés minden dimenziójáról, mármint Beg Zoltán és Bagosi Norbert. Holnap fél 11-kor milyen zenék vannak? Szombati családi programházigazdája Tar Feri, illetőleg szombaton délután. 4 órakor a Royal Opera Alice Csodaországban előadása. Ezek közül van ami ingyenes, és van ami pénzért látogatható. Holnap az a szombaton, ez már a Néprajzi Múzeum programja. A Néprajzi Múzeum 2024 november 30-án elhozza Budapestre a székelyföldi András napok hangulatának minden izét a székelyek örökség mintázatok című kiállításhoz kapcsolódó rendezvényel lesz zene tánc kézműveskedés, az etnóp étteremben pedig székely ételek közül rendelhetnek a vendégek. A kiállító a gasztrómiai kilándozásba Sali Noemi művelődés történéssel és a székelyföldi csík érkezett gát családdal vághatnak bele az András napi szokásokról. Vasárika Néprajz Kutató Mesél a Székely Humort a Szomszédnéni Produkciós Iroda szolgáltatja, ez meglehetősen komplex program, de mindez tehát szombaton 10 óra 30 perctől egészen este 7 óráig 3-6-tól 7-ig Székelyföld Muzsikája, a Néprajzi Múzeum színpadán a Bekes Zenekar Táncottan itt Kismárton Zsolt és Nagy Dorka és bejátsszák egyébként a programokkal a Néprajzi Múzeumnak szinte a teljes területét, Engem is meglepetésként ért, hogy júga foglalkozás tart Jordán Adél a Szépművészeti Múzeumban, de itt még arról is szó van, hogy az előző alkalom, ami mögött már ami elmúlt, mert november 23-ára vonatkozott, elmaradt illetve más személlyel volt Jordán Adél betegsége okán. Szintén szombaton, azaz holnap november 30-án 11 és fél egy között kora délután, vagy ha tetszik délen, előtt, mert azért a fél egykor a délutánnak, szószoros értelmében délutánban, <gül> ritkán szoktak délutánnak nevezni, na, míg miatt elveszek a részletekben, Júga Jordán a román csarnokban, uh, itt a maximális létszám 50 fő programdíj, 1500 forintos kiegészítő jegyjel a Buzon, bármely kiállítására is el lehet látogatni, úgyhogy... Uh, én nem jogázom, ennek következtében furcsán mutatnék holnap 11-kor ott a román csarnokban, de akik jogáznak, azoknak biztos érdekes lehet egy ilyen alkalom. Szintén holnap meglehetősen sok program van, és ezekre tényleg érdemes felhívni a figyelmet, mert ugye általában intézményekről beszélünk, de ma már a Városlélet azért alapvetően nem csak abból áll, hogy megnézzük a... Petőfi csarnok helyét, hanem az immár megnyílt intézményekben lévő programok meglehetősen sok látogatót vonzanak, és hogy még többet vonzanak, vagy egyáltalán tudjanak róla ennek érdekében eh, szokott elhangozni itt a kejfejjárcsiból ez a program ismertető így konkrétan a Magyar a hangdimenzió kiállítása gyerekeknek szóló tárlatvezetés ez holnap lesz fél tizenegytől tehát ez olyan élményt kínál, ami több százezer visszajelzés alapján bátran állíthatjuk egy életre szól, így a magyar Zenház ennek átélését szeretnénk lehetővé tenni azon szülők számára, akik kiskorú gyerekeikkel együtt érkeznek, egy kiegészítőjei megváltásával, ami gondoskodunk arról, hogy a legfiatalabb korosztály maga igényének megfelelően találkozhasson a kiállítás témáival. A 90 perces foglalkozás játékokkal, zenékkel, a kiállítás elsőre fel nem pontjainak bemutatásával kívánja megnyerni a gyerekeket korosztály 4-8 év, maximum létszám 12 fő, a minimum létszám pedig 5 fő. December 1-e, az emlékezetem szerint vasárnap, integrált családi vasárnap, hallássérültek, tanintézete mutatkozik be, Millennium háza, és ez már ugye vezet egyenesen a Bill a kiállításhoz, amely a Millennium házában nyílt meg az itt bemutatott művek Millennium Háza, ahogy a kiállítás címe is utal rá, hang nélküli videók, függetlenül hallhatunk különféle hangokat a kiállított térben, a szellőzőrendszer zugását, más látogatók lépteit, és stb. Ez nem jelenti a befogadás csorbulását, hiszen maga a művész Bilválló és úgy nyilatkozott, hogy soha sehol nincs teljes csend. A videók kifejezetten lassúak, ezeknek egyébként a részleteiről, ment a videókról nagy valószínűség szerint nagyjából egy hét múlva, de nem péntek, hanem csütörtökön Petráni Zsoltal fog a művész lassított felvételekkel dolgozva hosszan vezeti fel a történeteket, és akkor ezekről a történetekről is valamit, hogyha egyébként nem kíváncsiak a jövő heti beszélgetésre, de kíváncsiak erre a három filmre. Ez a három film a hegy, ez 2001-es, a Találkozás, ez 2002-es, valamint az Ősök, ez szintén egy 2012-es film. A csendes hegy két külön monitor mutat, egy férfit és egy nőt, akik is sokáig szemlélik, míg mindketten egy végtelennek tűnő kétségbe esett néma kiáltást mutatnak. A találkozás című alkotáson egy sivatagi tájat látunk, amelyen két szélsőpontján egy-egy női alak tűnik fel, és közeledik felünk. Az ősök pedig két alakot mutat, e amely szintén egy siatologi térben közelde mutat egy fiatalabb férfit és egy idősebb nőt. Én mind a három alkotást láttam. Érdemes, Tehát ez tipikusan az a kiállítás, ahova az ember szerintem véletlenül nem megy el. Ha nem véletlenül megy el, az azt jelenti, hogy bizonyos szempontból felkészültnek kell lennie, hiszen tudja, hogy mi vár rá. De az, hogy az pontosan milyen hatást fog rá gyakorolni, beleértve a sznobizmust, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy Bill Wyle művészete kihagyhatatlan, és meg kell, hogy nézze, de ha valaki képes ettől a sznobizmustól függetleníteni, akkor ott a helyszínen dől el, hogy ez a három film milyen hatást gyakorol rá. Aki azt mondja, hogy én nem kerültem teljes mértékben a hatása alá, az elmondás alapján, annak igaza van. De mégsem tudom azt mondani, hogy ne lett volna érdemes ezeket megnézni, és ne másokat is arra, hogy ezt tegyék meg, hozzáti, vagy könnyen lehetséges, hogy másik alkalommal még fel ott tűnni. A mostani idegállapotom, amiről hosszan tudnék önöknek beszélni, de nem teszem, az nem igazán teszi azt lehetővé, hogy hosszan és elmélyülten foglalkozzak dolgokkal, leszámítva, ha éppen megbolondulok. Itt három különböző térben, három film megy, amelyeknek a cselekménye... Nem a cselekmény lesz elsősorban az, ami által egyébként emlékezetes marad. Ezek nagyjából tudom a 20 perces alkotások, tehát minimum egy órát el kell tölteni ott a térben, de lehetséges, hogy többet, mert halványlag gőzöl. nincs, ez majd a Petráincsoltal folytatott beszélgetésből kiderül, hogy ezek a filmek egyébként ugyanabban az időben, vagy egymáshoz képest eltoltam, vagy milyen módon kezdődnek. Ezek olyan filmek, amelyeket nem lehet ott hagyni. Ott lehet őket hagyni, át lehet menni a másik térbe, hol egy másik film megy, és átmenne egy harmadik térbe, ahol egy harmadik film megy, és aztán visszatérne az első helyre, majd a másodikra és a harmadikra, mert látszólag az ége a világán nem történik semmi, két ember jön velünk szembe, és ez 20 percen keresztül zajlik, egy olyan optikai térben, ahol a sivatag a adódóan, a pára is számít, és hogy a párából hogy lépnek elő, és azt is lehet mondani, hogy ebből 10 percet nyugodtan ki lehet hagyni, de ezeknek a filmeknek a hatása az nyilvánvalóan összefüggésben van azzal, hogy az ember ebből a térből, ahol nézi őket, nem áll föl, nem csukja be a szemét, nem alszik el, nem beszélget másokkal, nem telefonál és nem fordít hátat a vászonnak. Az, hogy egyébként ez 20 percen keresztül kifejezetten unja, ez se vonja a kétségbe, az, hogy lehetséges hogy amikor feláll, akkor egyszer csak mégis csak azt mondja, hogy ez érdekli, vagy érdekelte és tetszett. Egyáltalán nem jelenti azt egyébként, hogy képes lesz megnézni egy másik filmet, amely egyébként hasonló dinamikával dolgozik, szintén 20 perces, szintén nem a cselekménye lesz az, ami lebilincselő, hanem az a hatásmechanizmus, ahogy működik. Én azt is el hogy egy ember oda háromszor megy el, és három különböző művöző alkalommal meg a filmeket, aminek egyebek között lehet, hogy azt képezi a gátját, hogy azért három belépőjéget erre váltani, az meglehetősen borsos, mindazonáltal ezzel csak azt akartam elmondani, hogy nem lehet megelőlegezni az, hogy az ember milyen élménnyel fog távozni a Millenium házából, akkor, ha egyébként tudva ezeknek a programoknak a jellegét, elmegy oda, és az első percben egyszer csak azt rögzíti, hogy ő erre elnézést kurvára nem kíváncsi, és aztán egyszer csak kiderül, hogyha Morvára ugye nem kíváncsi, de mégis az események hatása alá kerül, abból adódóan, hogy két ember veszekszik, vagy két ember közelít a sivatagban úgy, hogy közben néma csönd van, mert hogy a filmeknek nincs hangjuk és az egész tér úgy van kialakítva, elég zseniálisan van megoldva. Szép ez van kialakítva ez a kiállítás, hogy ez a szépfővészetének általában jellemző, a szépfővészetében lévő kiállításokra általában jellemző függet hogy ez a Millennium házában van, hogy ez az egész kiállítás, vagy ez a program, ez olyan, hogy csendreint, tehát ahogy az ember bizonyos művészeti intézményekbe, vagy egy templomba belépve nem gondolja azt, hogy ordítozni kezd, itt is az a közeg, amiben belép, az arra bírja rá, hogy csendben maradjon. A Millennium házában december 8-án 10 órakor családi vasárnap karácsonyra várva cimmel rendhagyó tárlatvezetés az istenek és Dímonok királysága kiállítás, ugye ez a mezopotámia kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban december 11-én és 18-án ezek szerdai napok negyed, 5 órától örök támogatott tartalmat láttak és hallottak. Hívjuk fel a Filippovot. <coughs> Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát, ahogy elnézem, egyhamar nem fogunk találkozni, és meglehetősen régen is találkoztunk, úgyhogy sajnálom, hogy itt csak az ételen keresztül tartjuk a kapcsolatot. Mert el fogsz menni, volna Elén. Ó. Hát ugye abban az időben, ami egyébként ugye a közös utazásunk lett volna, az volt a kérés, hogy ugyanolyanhozban nem, de rövidebben Menjünk el. Jó, a tájékoztassad kérlek. Hát annak idején voltunk, akkor mondtam, de ezt meg fogom tenni. Azt áruld el, hogy milyen hatással volt a gyerekre a hó egy hete? Fantasztikus hatás. Hát ő most látott először úgy sok havat egy tömegben, hogy még emlékszik is rá. Magyar, hogy ez tavaly nem történt meg. Vagy tavaly is nem. voltak ilyen napok, de akkor ezek szerint nem voltatok fönt. Va Valahol máshol voltunk, akkor... Akkor jól tettük, Szerintem hogy a Krisztával napot... szóltunk, ugye? Igen, igen, igen. Elmentünk a norma felre, és egy nagyon szánkóztunk, meg hovábert építettünk. Milyen szánkóltuk? Hát valamelyik ilyen nagy vásárolt, nagyon funkcionális műanyag szánkóztat. Ebben reménykedtem, hogy a műanyag szó nem fog elhangozni át képzel, de... De a szánkó az nem fa? Az, hát a, a klasszikus formájában de, de van ennek egy ilyen... De ez a popsi tepsi, azt hiszem, ezt így hívják, de hát maga az élmény is igen? merőben más ezen a műanyag izén, de ez a, ez a lapocska, amire ráült. tehát aminek egyébként... Igen. Mi... Igen. igen, igen. Neki ez megtetszett, amikor egyszer meglátta, úgyhogy még évekkel ezelőtt... De ki. az élmény se ugyanaz, meg szerintem hát ez vesz veszélyesebb is. Nem úgy tűnt, hogy az elmény az, az kívánivalót. Hát persze, hogy nem, mert korábban nem szánkozott, és soha sem fogja tudni összehasonlítani a kettőt, ha nem lesz normális szánkója. Én a Király Julival Mátraházán olyat szánkóztam ifjúkoromban, fú, te, a soha nem fogom elfelejteni. Bár majdnem elvesztettem a férfiasságomat, mert neki mentünk valami fának, így aztán a szánkó nem pontosan abban az alakban jött el Mátraházáról, mint ahogy odament, de egészen fantasztikus volt. Neked van gyerekkori szánkózású élményed? Persze, persze, mi nagy szánkózó voltunk, hát akkoriban azért gyakrabban volt nagy hó. És hol használni erre? Érdekes módon pont a Fáról. De miért most érdekes a, módon? Hát Budapesten azért evidens módon az embernek a, a norma jut az eszébe, hogyha szánkózásról van szó. Vagy azért, az, azért, mert ez jut eszembe elsőként érdekes módon. Lehet, hogy nem érdekes, mert hogy pont ott voltunk és ezért, de én emlékszem rá, hogy a Városligetben is lehetett. A, a Királydomban, igen igen igen igen igen, bo, igen, igen, igen, igen, igen, igen. igen. igen. Tehát, hogyha jobban belegondolok, ott is volt, meg volt, hogy elmentünk Királyrétre, meg még egy jó perhelyre. Mi, mi nagy nagyszánkosok voltunk mi a középiskolában is. Igen, Királyréten is van ugye Kisvasút, azon sem volt még a kölyök, nem? De. Azon volt. A másikon nem volt ott Szilvásvárodnál, amire szintén felhívtuk a figyelmeteket? Ott még nem voltatok. Ott még nem. Igen, hát oda egyébként ilyen időjárásban, mint ami most van, oda kevésbé érdemes elmenni. Szombaton milyen idő volt? Hát ilyen szánkos idő, nem volt meleg. Sütött a nap, vagy sem? Sütött, sütött, nagyon szép volt. A, tudod, amikor van az, amikor éles kontrasztot kiadva a nagyon sötét komor felhők és a napsütés összeér, és ezt, ezt láthattuk onnan fentről, nagyon szép volt. Rengetegen voltak, vagy nem voltak annyira sokan? Rengetegen voltak, de nem volt zavaró. Az emberek meglepően nagy figyelemmel voltak egymásra, hogy megázolják le egymást. Igen, nagyon jól éreztük magunkat. Ugye mi akkor mentünk, amikor, amikor ez az egész még zajlott, és tavaly is egyszer kis, elcsiptünk egy olyan időpontot, hogy olyan havazásban sétáltunk. Ugye anyukám mondta annak idén, hogy én oda költöztem, ahova mások kirándulni járnak. És a sok szempontból vagyok bezárva a abból adódóan, hogy távol lakom, Aktív lakókörnyezetek. Tehát mindig rájövök erre, mert most megint voltam a környéketeken ott a Belga Sörözőben, hogy mennyire más a városban élni, mint ott fönt. Mindegy kettőnek megvan a maga előnye, de ott akkor nagyon jót sétáltunk. Gyereknek van kedvenc környéke a városban? Ez egy nagyon jó kérdés, nem ez nem eddig ki, de rá fogok kérdezni. A gyerek egyébként, hogyha visszatérő módon azt mondja, hogy apa menjünk el, akkor azon kívül, hogy megnevez valamilyen embert, rokont vagy barátot, akkor van olyan, hogy egy cukrászdát, vagy valamit megjelöl, ahova sétáljatok el, vagy egy játszótérre, amit ő különösen megszeretett? Tehát van olyan, hogy a kedvenc hely? Én arra, arra tippelek, hogy amikor az ember kisgyerek, és még ö, befogadó állapotban van, tehát minden impulzusú neki, akkor ez talán még nem annyira alakul ki, ez most egy hirtelen hipotézis, mert hogy a, a mi ismerős neki az lesz a kedvence, és hogyha van közel két játszótér, és hozzánk van közel két nagyon jó játszótér, akkor valószínűleg azok lesznek a kedvencei, de azért is, mert nincs, nincs a tudatában olyan élénken a többi lehetőség. A Városligetben is voltunk, például játszótére, de nem szokta emlegetni. Szerintem egyszerűen elfelejtette, hogy voltunk ott. Moziba milyen gyakran jár a gyerek? A korához képest gyakran. És ő, mondja, viszi, hét, ő viszi magát, ő viszi a szülőket, vagy a szülők viszik őt? Tehát a programot kiavasolja. Tehát mondjuk az óvodában mennyire téma az, hogy van egy film, nézzük meg. Ez nem téve az obában, de van olyan, hogy látja, hogy valami moziba érkezik, és akkor mondja, hogy nézzük meg. Most valaminek a második részét fogjuk megnézni hétvégén, de meg nem mondom, hogy minek. A, a Vajára nevű ö, egészen kívánó filmnek, azt hiszem. És az első részt is látottuk? Nem is egyszer. Nem is egyszer. Miről ez az, a rajzfilm, ez az a rajzfilm egyébként egy nagyon jó rajzfilm, de ez az, aminek Kelet-Európában kérdőjele, hogy más a címe, mint a világban. Mert a világban Móla a címe, csak attól féltek a forgalmazók, mint kiderült, hogy ezt a nevet beírod Kelet-Európában vagy Olaszországban a Google-ba, akkor egy pornószínész nőt ad ki. Úgyhogy a globalizáció az ilyen kell jár együtt, hogy át kell nevezni a rajzfilmet. Miről beszélgetnek a gyerekek az óvodában, ez kiderült? Igen, igen, hát szoktuk mi egyrészt részt venni ezekben a beszélgetésekben, másrészt oda hallgatunk, szerintem minden szülő. A legközvetlenebb tapasztalataikról és élményeikről, hol voltak hégén, hova készültek, milyen ruha van rajtuk. Nagyon sok szó gyártanak, ami az én szívemhez nagyon közel áll, úgyhogy nincs olyan, hogy. Hogy, hogy, hogy feszengenek egymást társaságában? Mennyire befolyásolja őket az, hogy a szülői környezet egyébként milyen elvárással van a tekintetben, hogy mi komilfú és mi nem, vagy ez a gyerek közösségettől még teljesen mentes? Teljesen biztos, hogy nem, hiszen kapnak visszajelzést a szülőktől, de minimálisan. Tehát a, Maga a Filipov a... család mennyire ad arra, hogy a gyereknek legyen ilyen szellemi muníciója? Mármint a határok kijelölése. Igen, igen, igen, igen, pontosan. pontosan. Ad, adunk rá, tehát arról besz... szoktunk vele beszélgetni, hogy tekintettel kell lenni a környezetében élő emberek esetlegesen eltérő érzékenységére. Tehát nem, nem a villamoson kell feltétlenül a határokat feszegető vicceket sütögetni, de, de nem, azért nem, nem, nem nyomjuk el a És a érti? Zajlomait. Szerintem még nem, nem annyira. Akkor érti, hogyha nagyon részletesen elmagyarázod, mert éppen van rá alkalom akkor megérti. Azt tudja, hogy ezt tudja, azt nagyon gyorsan megtanult, és lehet, hogy ez, ez neked nem fog tetszeni, de hogy bizonyos emberek érzékenysége miatt, bizonyos emberek jelenlététben bizonyos témákról nem feltétlenül beszélünk. Nem, ez nem, nem, nem, értem. Nálam ez, ha ezzel, ha ezzel átlépek, azt másokból teszem, de attól még, hogy egy ilyen elvárás van, és nagy valószínűséggel ez az elvárás teljesen normális, attól lesz még én nem vonom kétségbe. Mondod, nem is arra, nem, csak azért mondom ezt, mert ez egy nagyon érdekes feszültség mindig, mert tulajdonképpen arról beszélünk, hogy a gyermeki őszinteséget korlátozott. Így pontosan. A társadalmi nyomás hatására így, így is elbeszélt, és így nem hangzik olyan jól, ilyen szállakakuk fészkére keretően. Nem, de, pont... de közben meg Közben meg azért egy társadalomban élünk, és nem baj az, hogyha a gyerekkorában megtalálja szerintem, hogy másokra is tekintettel kell lenni. Igen, pontosan ez foglalkoztatott, hogy ugye én ma reggel kaptam egy meghívást egy műsorba, hogy menjek el, és ott megnéztem a szereposztást, és a szereposztásból adódóan van ott valaki, akitől nem biztos, hogy a témáktól teljesen független, nem kérdezném meg, hogy ő egyébként, ha oda elmegy, akkor már miért nem fejt ki valamilyen véleményt, ami egyébként a társaság összetételével kapcsolatos, de még nem döntöttem el, hogy állandóan feszegessem el a határokat, bár nagyon gyanús, hogyha ez így már nem van, hogy akkor nem fog tudni elleni. És hogy valószínűleg állandóan feszegeted a határokat, hogyha ez felverül. Hát ugye annyiban feszegetem, amennyiben a konvencióknak nem teszek mindig eleget, mert egyébként ugye én ezt nem tekintem feszegetésnek. Uh -huh. Én ezt nem... Ez ugye semmi más, mint az én kíváncsiságom. An an annak a megnyilvánulása. Igen, arról van szó, hogy az embernek mindig mérlegelnie kell, hogy azért fogja-e vissza magát, meg a többiek azért fogják-e vissza magukat, mert van pozitív funkciója annak, hogy nem mondunk ki mindent, ami az jut, vagy pedig azért, mert valamilyen hazuggátlás alakult ki, amit nem lenne ártalmas áttörni. Hát ez, ez egy nagyon elmosodó határ. Bocsánat, az abstrakt fogalmazását. El kell, hogy meséljem neked, hogy azért voltunk a te környékeden, mert egy olyan házaspárt kerestünk fel, akikkel az elmúlt időben ismerkedtünk meg a Covid idején, orvosok mind a ketten, és mi nagyon megszerettük őket. A megismerésükben Lantos Bandinak volt szerepe, aki eléggé el nemítélhető módon kocka hasat akart magának varázsolni, de a szíve nem bírta, így aztán Margit szigeten meghalt. Úgyhogy csak elmesélem, hogy hogyan találtunk mi erre a házaspár, akik a katonai József utcában laknak, és a férfinek most van a születésnapja. Isteni És tegnap volt, pontosabban mondva. És B. Attilának hívják. És azért szoktunk arra hangsúlyt fektetni, hogyha viszünk valami ajándékot, akkor az valami nem tudom, Előfordul, hogy konvencionális dolgot veszek, de azért én, ha tudunk, akkor... És az éppen aktuális kedvenc piacunkon beleakadtunk, ezt hosszú ideig tartott, amíg megjegyeztem, és ennek a szónak egyébként később lesz a jelentősége egy teodolitba. Te tudod, mi az a teodolit? Úgy hangzik, mint egy közet, <gül> De nem az. Végre egy dolog, amit nem tudsz. azt most a honpola meg fogja egyezni. Ez nem az a földmérő? Cok? De passz Én meg, a... ezt honnan tudod? Elnézést. Onnan hogy, onnan, hogy nagy vinatúra jongó voltam, amikor a szót megtanultam, és ott ez fel. Hát Kriszta, figyelj megint, talált Nem találtunk fogást az izén. Először még csak-csak csak úgy tűnt, hogy itt a... a Elvészteni arra, hogy az ortság terhenderedeti foglalkozás az geodéta volt? Én ezt nem tudom, én most már... Engem az, engem, az, engem az gyerekként nagyon izgatott, hogy ez mi a... A dolognak az a lényeg, hogy ott az illetőnél két ilyen dolog is volt, egy nagy sárga, az egy modernebb volt, és a Kriszta kiszúrta ezt a ez egy ilyen tokba belehelyezhető. Tehát van egy műszer, és az egész egyszerűen oszlopszerűen rá lehet húzni egy tetőt, és annak megfelelően lehet vinni. És abba beleszeretett a Kriszta. Nem volt olcsó, de ajándéknak ne nézte a fogát. Egyébként is az illető, aki kapja. Ilyenkor mindig az a gyanús, hogy annyira megtetszik, hogy nem akarom a másiknak odaadni, és megtartom. De, de, de ez nem tartozott azok közé, és hát ugye Svábhegyi otthonomból a 21-es busszal megközelítettem a várost, ennek a súlya az ugye olyan 8-10 kiló lett, tehát levélnehezéknek mindenféleképpen nagyon alkalmas. De a Kriszta különben írta a telefonjából, hogy ezt Teódolitnak hívják, mert egyébként mi erről a szóról sose hallottunk, és egyébként elfelejtettük volna. És a, van a Vidor nevezetű söröző a Katolini Jözsef utcában, ami nekem a kedvenc, az egy, most, most már alapvetően a kedvenc sörözőm, és oda mentem azokért a nadrágokért és zakóért, amit Tóth Szere Gábor, aki most 80 éves, boldog születésnapot, meg annyi születésnapot, ismered Tóth Szere Gábort? Nem. Akkor még ismerd meg, amíg él, ott van, a, ott van az üzlete, Katolini Jözsef utcában, a Vidor mellett. És megkértem, hogy adja le mert ő már nincs benne egész nap, és oda bementünk, és azonkére, hogy engem fölismertek, ami jó esett, egyszer csak ott ült egy szemüveges ember, aki rám nézett, de úgyhogy ez a dolog, ez benne volt a Tokiában. És azt mondta, hogy ez egy igazi teodolit. És én konkrétan azt gondoltam, hogy ilyen nincs, hogy nekem ha másért, ezért le kellett jönnöm a városba, a hegyről, hogy valami, amit én soha a büdös életben nem láttam, amiről nem tudom, hogy micsoda, amiről a honpolának be kellett írnia a telefonjába, hogy ez micsoda, én bemegyek egy kocsmába, ott rám néz valaki, és azt mondja, hogy a fiala, de nem is az a dolog lényeg, hanem ez egy igazi teodolit. Tehát nem is arról szól, hogy teodolit, hanem egy igazi teodolit. Figyelj, én azóta ennek a hatása alatt vagyok. És ezek szerintem hamisítják. Nem, nem, kiderült, hogy az illető egy vízmérnök, de ettől függetlenül tudta, hogy micsoda, elmesélte nekem, hogy hiányzik ennek a lába, ugye, mert ezt egy lábra kell, egy három lábra kell állítani, meg hát az a mérce hiányzik, amit néz. Elmondta, hogy ez egy mom termék, hogy a, nem tudom, mikor gyárthatták, Komolyan mondom, én ilyenkor mindig leesett állal vagyok, amikor találok egy ilyen embert, és nem tudom. Erre ott helyben kellett inni egy sört. Hihetetlen volt. Mindig mondja a hogy el kell menni emberek közül. Nemben teljesen van. De nem ilyen egyensúly intézet vonatkozásban, hogy az ember a magyar gazdaságról beszélgessen, hanem hogy egyáltalán emberek közé. Ugyanis. Nagyon sok olyan barátunk van, akik lehet, hogy most választatok a kiremódat kérdésre, akiknek a társaságát én pont azért szeretem nagyon, mert az én tudáskörömtől nagyon eltérő világban élnek, és elképesztő érdekes dolgokat lehet tanulni, mint egy gyerek. Ilyenkor konkrétan úgy érzem maga, mint egy gyerek, csak kérdezek, és hallgatok ott szájjal. Tehát hát ezt ugye, amikor elmentük a budajosi buha piacról, az alapvetően úgy kezdődött, hogy az a sárga, ami nagyon-nagyon szép sárga volt, ott megkérdeztem az eladótól, hogy ez mi. Mellette volt például egy szélmérő, de az ennél még sokkal többbe került, pedig az gyönyörű volt. Egy, egy ilyen antik szél, hát antik, hát tudom is, én egy száz éves szélmérő még az, ilyen, az Az egy az, az ilyen ventilátoros, ilyen készbe fogható dolog? Ami egy ilyen kis olyan, a... egy ilyen legyező. Hát ez nem egészen olyan, hát oly, olyan a felső része, amiben beletud, ö, ö, ö, amit forgat a szél, és a lenti része az pedig egy számkijelzős valami, ami mutatja, hogy, hogy nem tudom, nem tudom, mivel csomóban, vagy nem tudom, miben mérik a szélét. Igen. Jó felhozatal voltam múlt héten. Hát vagy, ugye ez is furcsa dolog, mert lehet, hogy felhozatán volt egy hónapja, csak az a kérdés, hogy az ember szeme, az minakad ad meg? <hül> és hát ebből, ebből a szempontból ugye az alapélményem az mindig a nagyítás című film lesz, ahol ugye valaki néz egy képet, és aztán egészen más dolog az, amit felfedez róla, felfedez rajta, és aztán ugye az egész film erről szól. A vitrainak volt az a módszere annak idején, amikor tanítványa voltam, akkor azt mondta, ugye volt az, hogy valakit e, e, ben volt, e, megkérte, hogy menjen ki, valamit változtasson meg a külsején, valamit vegyen föl, vagy valamit vegyen le, e, de több dolgot lehetően, és amikor visszajött, akkor meg kellett mondani, hogy mi más rajta, mint korábban. Én nagyon rossz vagyok. Mindig szúsztráltak a, a Sherlock Holmes regények, amiket egyébként nagyon szerettem, de... És a feleséget felvesz egy is. új szoknyát, és várakozás teljesen néz rád, és azt mondja, hogy Gábor, észrevehetnéd ez egy új szoknya, ilyen előfordul? Elő. De felismerem a tekintetet, és, és Tehát a öspörök. tekintet alapján elkezdesz gondolkodni, hogy neked tulajdonképpen most mit kéne észrevenned? Igen, igen. Vannak Figyel... ezek a filmek, amikor kémeket képeznek, és ilyen teszteken kell keresztül menniük, hogy látják el, hogy mögöttük 30 méterrel hiányzik az egyik valója egy gördeszkásnak. És ezek, ezek engem mindig nagyon frusztrálnak, mert én biztos, hogy nem venném észre, sajnos. Nem érdekel, vagy máshol keresed a lényeget? Többet figyelek befelé szerintem. Valami mindig van a fejemben, az, az, de nem tudom, lehet, hogy ez csak mentség. Azt és, az és egyébként az ennek képesség. megfelelően akkor, hogyha másféleképpen viselkedik a feleséged, a lányod, vagy bárki, akkor azt például előfordulj rá, kérdezel arra, hogy most éppen mi jár a fejedben, mert hogy azt érzékeled, hogy nem úgy viselkedik, mint általában? Na ez viszont egy erős érzékem, igen. Tehát az emberek viselkedése, hangulata, az, az nagyon... nagyon Jó, ja, de ugyanakkor te egy diszkrét érezheti. valaki is vagy, és nem nagyon szoktál beleavatkozni mások életébe. Tehát hol a határa, amikor ezt mégis megengeded magadnak? Az, hogy egy nagy körmondattal exkluzálod magad, és azt mondod, hogy nem szeretél indiskrét lenni, de hogyha esetleg szeretne beszélni róla, akkor... Ha egy, valaki egy nagyon, igen, ez lehet, de én így ha Valaki egy monoklival a szemmel alatt jelenik meg megkérdezetül, hogy mi okozta azt? Ez konkrétan megtörtént hétfőn, és nem kérdeztem. <gül> Akkor jót csinálom teodolit? Nagyon, nagyon, mint hogy megfigyelni. Konkrétan ez megtörtént, és azóta is foglalkoztat, hogy meg kellett volna kérdezni, Fércsinő? és meg tudom. Nő, ráadásul. És tudom azt, hogy ha ezt megkérdezed, akkor ez egy nagyon súlyos határátlépés lehet, és lehet egy régóta várt segítségnyújtókéz is. Ez, ez nagy, nagy Nagyon jól mondod. Te például azt az egyezményes jelet, amire legutóbb hívták fel valamilyen film kapcsán a figyelmemet, te azt azóta az egyezményes jel létrejöttének pillanata óta tudod, hogy arra való felhívás, hogy te segítsél neki, mert egyébként ő erőszak áldozata, de nem ámódjában ezt hangokban is elmondani, hanem a kézmozzulatával fejezik ki? Aztán tudom, hogy a megszületése pillanatától el. Ez, ez talán nem egy olyan nagyon régi dolog, de fi, szoktam figyelni, igen. Az az, az, az, az illúziója bennem, hogy, hogy felfigyelnék rá, hogyha láthatóan jelezni le. De azt nem tudom, hogy mit, mit kellene ilyenkor csinálni, egyébként. Hát ugye, ami, ami eset volt, és ami óta ebből tisztában vagyok, ez nem olyan nagyon régen, ott egy eladó rendőrséget hívott. Igen, meg, meg volt, volt olyan, hogy egy, egy valami kislányt elraboltak pár éve az usa és akkor is ez, ez bevárt remélem, hogy ezt minél többen felismerik, és minél többen tudják, hogy így lehet jelezni. Nem tudom, ez, ez valamikor, ez, ez, ez egy ilyen pár éves történet, szerintem még nem terjedt eléggé, de szoktam fogtam figyelni, égen. Mondtam a Navrasisnak is, és neked is itt képpen mutatom, hogy Ausztráliában betiltják a közösségi média használatát a 16 évben aluliaknak. ez a Sky News hír. 25 novemberi nagyon sokat foglalkoztat. 25 novemberében lép hatályba, kötelezi a platformokat arra, hogy használjanak valamilyen életkor ellenőrző módszert. Így a törvény értelmében a TikTok, Instagram, Snapchat, Reddit és X platformokat akár egy évük lesz kidolgozni a tilalom végrehajtásának módját, mielőtt a bírságok érvénybe lépnek. Normális gátja, vagy csak egy próbálkozás, ami reménytelen? Szerintem az utóbbi, de, de nagyon, nagyon értem a, a motivációt mögötte. Nem tudom, hogy mi a megoldás, és szerintem két óra kellene, hogy kibeszéljük az egész témát, de az, hogy, az, hogy ez a platform, ez, ez pszichikai, neurológiai, szociális és minden szinten nagyon romboló tud lenni, és közben nagyon hasznos is tud lenni, az, az, biztos. az biztos. Én azt tartom, hogy húsz év múlva úgy fogunk visszatekinteni a közösségi média első 10-20 évére gyerekek vonatkozásában, mint arra az időszakra, amikor még mindenki természetesnek vette, hogy teresnők és gyerekek dohányozhatnak. Igen, de azért lesz egészen más, mert viszont egy korosztálynak lesz sajátja az, hogy éltek olyan periódusban is, amikor volt közösségi média, és éltek olyan korban is, amikor nem volt tehát amikor ez a korosztály kihal velem együtt, akkor már egy olyan korosztály lesz, amelynek nem lesz emléke az előtte való periódusról. De ez egyébként is így van, mert a, és ez egy nehézsége ennek a szabályozási próbálkozásnak, hogy a, a közösségi média felületei folyamatosan nagyon gyorsan változnak, és te nem tudod kapkodni a fejedet úgy, hogy követni tudd. Ebben igazad van, a, de a különbség igen, de igen. a különbség mégiscsak az, az, az alapcezúra az, hogy volt, és volt, vagy nem volt? De ugyanez az internettel kapcsolatban Abszolút, is elhatató, és nagyon persze. sok kapcsolatban, igen, igen. Én vagyok az utolsó generáció, amelyiknek van offline érdemi élete például. Hát erről beszélek. Erről. Ez egy nagyon különbség. Evidens, hogy ennek a korosztálynak a sajátja a korlátozás, vagy egyáltalán nem? Lehet egy olyan korosztály is, amely az onlineban nevelkedett már? Ugye arra gondolok, hogy az ausztrál miniszterelnök valószínűleg életkorából adódóan nem 20 éves. Igen. De közben meg a legfiatalabbak körében lehet látni azt az én korlátozást, ami egyébként egy nagyon bős hozzáállás a közösségi médiához. Tehát nem közéteni magamról dolgokat. A mai menő fiatalok azért már e, arról ismerhetők meg, hogy korlátozzák a közösségi médiához. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert látod, ma nem nagyon tettem e, semmit. Se nem korlátoztam a szólásszabadságot, valamiért Borbély Alekszandrának a Facebook oldalára tévettem mi nem vagyunk Borbély Alekszandrával ismerősök, és ott az ikrejének az arcát lehet látni, nálatok elő nem fordulhat az, hogy a lányatok arca látható legyen. Le is vetettük, hogyha más kitenne egy ilyen képet, igen, határozottan. Mi ebben nagyon, nagyon vaskalaposak vagyunk, de szerintem ez... Nem, nem tudom, hogy vaskalaposak vagyok, de látod, hogy milyen érdekes teodolit ott meg ez jutott az eszembe, és fogalmam sincs, hogy a jelzőrendszeren miért jelzett így, de így jelzett. Nem, nem mondanám neked azt, hogy pótolja a kettőnk találkozását, egy ilyen beszélgetés, de például ezt a 25 percet én nagyon élveztem. Biztos mások azt mondták, hogy túl sokat pofáztam, de ez kifejezetten jó volt. Köszönöm. Jelezd, hogyha újra elérhető leszel. Én köszönöm. Csók. Szia. Hívjuk fel Kis Ambrust. Megvan a száma? Megvan. De meg kell, hogy legyen, mert már volt olyan, hogy korábban hívtuk föl, és is mondta is. Hogy... Jó reggelt, Fiala János. Jó reggelt, Kis Ambrust. Um, van olyan érzése, hogy 2024 októberre előtt, vagy 2024 októbere után annak függvényében, hogy főpolgármester helyettes volt, vagy főigazgató, mert én nézem a fővárosi közgyűlés üléseit, és azok merőben mások. Ugye ez egy nagy kérdés, hogy maga a hétköznap, ami egyébként sokkal többet többször van, mint közgyűlés, az más-e, ha érthető az, amit kérdezek? Nyilván van egy része, ami abszolút nem más, mert az, az a döntéselőkészítés a maga, az ügyeknek a, a vitele, a társadalmi partnerekkel egyeztetések, az az, az nem más. Egy kicsit azt szoktam mondani, hogy egy, sok tekintetben egy ilyen ö, Igazgatási döntéshozatali rendszer az egy gyár, ami egy futószalagon működik, csak nem teljesen automatizált, uh -huh. mert nagyon sok humán erőforrásra van uh -huh. benne szükség abban a szempontból, hogy akkor nem lehet le leprogramozni a, a, a Nyilván a közgyűlés és a bizottsággyűlések azok alapvetően mások, most nem csak a hosszúságában mások, meg a lebonyítási rendben mások, hanem egész egyszerűen abban, hogy a, milyen dinamikája van a, az egésznek, a vitáknak, mennyire van jelentősége. Tehát ebből sem tud abszolút más. Hát most csak egy példát, ezen a héten végültem négy bizottsági ülést és egy közgyűlést, ez nettó 10 órát jelentett idő, nettó húsz órát jelentett Ezt akartam mondani, időt. hogy egy nettó 10 óra nem fog összejönni. Nem, nem, nem, nettó húsz óra. A közgyűlés olyan jön. kurva hosszú volt, hogy arra szavak nincsenek. Ez egy 10 órás közgyűlés volt. Én azt gondolom, hogy kb. ilyen lesz a továbbiakban is, sőt, benne van a pakliba, hogy kétnapos közgyűlés megy át, mert, mert egyszerűen nem lehet végezni vele egy nap, akkor nyilván halasztani kell. Ha már történt. itt, ha erről van szó, akkor minek a függvénye volt, hogy ez, vagy mitől nem lett kétnapos? Mert ugye úgy tűnt egy ideig, hogy kétnapos lesz. Attól, hogy a képviselők azt jelezték, hogy a, ez van -e olyan ok, a testületben, aki nem akik Polgármesterek, alpolgármesterek, testületképviselők, és nekik másnapra vagy képviseltestületülésük volt, vagy volt. És hogy oldották meg, hogy akkor végül is akkor lefutott az összes program gyorsabban? Hát ha nem ment le gyorsabban, akkor még ráhúztunk egy másfél órát. Ami egyébként azt jelenti, hogy aznapra senki nem csinált más programot, mert egyébként aki most már fővárosi közgyűlési tag, számolhat azzal, hogy aznapra legfeljebb este tízre csinálhat programot, de könnyen lehetséges, hogy tízre se. Hát, körülbelül így. Főpagásznak volt közülés utáni tévés meghívása, az is folyamatosan csúsztott, és akkor végül után telefonon csinálta meg, ha jól emlékszem. Tehát, hogy ez, ez, ez így kell számolni, igen. A főigazgató dolga az, hogy ezeket végig kell ülnie? Igen, persze. De a bizottságüléseket, ugye, mivel nincsen helyettes, ezért a, a városvezetés képviseletét ezt így tudjuk megoldani hogy uh, a bizottságüléseket is végül az elétre a végéig, meg nem a is persze. Ott, uh, Elnézős, hangot... hülye a kérdés, de ő mindenhez ért? Vagy mindenhez értenie kell? Hiszen maguk ezek a bizottságok, ezek a legkülönbözőbb témakörben ülnek össze. Tehát azért uh, nem egy és ugyanadnak az alapáltozatai. Hát az előterjesztéseket nem kell. De hát ez eddig is így volt. Tehát az előző ciklusban is ismertem az összes előterjesztést. De ez szakmailag? Ezért... Hmm, hát nyilván nem olyan... Tehát a kompetenciájáról beszélünk. Nem, nem vagyok környezetvédelmi szakember, tehát, hogy a nagyon a mélységében valaki belemegy a, a, az anyagnak, az természetesen... Ha már az, itt tartunk, a, akkor ott a munkacsoporttal meg azzal, hogy valakinek a nevét feltüntették, akinek ne a nevét nem kellett volna, az mi volt? A, ugye parkolási módosítás volt napirenden, ami is fogadott a közgyűlés, és például olyan elemek voltak benne, hogy ezek a parkoló automaták kerülnek megszüntetésre és kivezetésre, akkor a zöldrendszámos autó kedvezményének a megszüntetése, akkor a, ezek a nagy e, súlyú De azt, hogy valaki terüke, nem szerepelhetett volna rajta, aki egyébként rajta a szerepelt, és ott még konkrét az, És akkor erre volt, hogy a, volt egy dítételemelés is, és a levegő munkacsoportnak és több e, civil szervezetnek évek óta követelése... Az, hogy azzal lehetne enyíthetni a, a városi közlekedésen, autóközlekedésen, hogyha magasabbak lennének a parkolási díjak, mert ezáltal akkor többen tennék le inkább az autót, már nem használnák, hanem a közösségi közlekedésen fordulnának át. És ők úgy érezték, hogy ez alacsony ez a díj emelés, Uh, és az egyik aláíró a levélen, amit nyílt levelet a bizottságülés tagja, és szétosztottak meg szétkültek a képviselőknek, azon a Tiszának egy külsős bizottsági tagja és civil szervezet vezetőjeként aláírta. Ott a bizottságülésen ezt ő nem jelezte, hogy ő ezt nem ért egyet, és nem írta alá, pedig ott volt, ezt a közgyűlésen mondták, hogy hát ők a nem írták alá. A bizottságülésen még ott a tisza képviselői ugye azt mondták el, hogy a, ők egy előbb legyen a dítételevés és, és akár nagyobb is, hanem is olyan mértékben, mint ahogy a külsős bizottsági tagjuk. A közgyűlésen ezt már úgy módosították, hogy később legyen az emelés és akkor a mértékben, mint ami. az előtti javaslatban volt. Lehet, hogy a győzték meg őket, nem tudom, hogy mi volt az ók. Ez merült fel ott, hogy a külsős bizottsági tagjuk az most kinek a levelét írta alá. Nyilván ez fogalmam sincs, hogy mi történt, tehát nem a civil szervezeteknek egymás között kell beszélniük, hogy mi történt. Um, csak gondolkodom, hogy mit mondjak, és mit nem mondjak, Ugye én az első felét azt végnéztem a az ebéd szünetig beleértve, hogy az elején volt egy számúra eléggé zabaró, technikai hiba miatt nem lehetett látni a közvetítés, és hallani sem. És ilyen korábban nem fordult elő, de... És ott ugye szóba került a Szabó Ervin könyvtárnak a meghosszabbított nyitvatartása inkluzív, hogy egyáltalán zárjon, meg az aluljáróknak a Lezárása. az ott egy nagyon szerencsétlen mondat volt egy meghatározó személyiség számájá, szájából, és akkor így oldottam meg, aki azt mondta, hogy milyen érdekes, az aluljárókat lezárjuk, a könyvtárakat megkinyitjuk, Tehát ez egy olyan fajta szociális érzéketlenség volt, amit én ettől az illetőtől nem gondoltam volna, és szellemességnek sem volt, különösebben jó. De ami például a, az aluljárók lezárását illeti, abban van valami iszonyatosan barbár. Igen, azért ebben legyünk óvatosak. Uh, Én ezt uh, már önmagában az, hogy egy Sőt, nem először, uh, tartom, uh, de egyre, még arról nem döntött a közgyűlés, hogy le, legyenek zárva az aluljárak, most annyiról döntött. Hatástanulmányok, nem de egyet, uh, legyen megnézve, vagy akkor a de jót is elmondtam azért, miről beszélünk, tehát azért 300 fölötti kiáratról van szó. Van szó hogy valaki ezeket le akarja zárni, akkor azért értse és tudja, hogy mekkora darabszámról beszélünk. Kettő meg, ez többször elhangzott ez, hogy és mit oldunk meg vele? De maga tehát, az hogy... ötlet. Figyeljen, ez az ötlet. Nem a mi ötletünk volt, tehát bocsánat. Én, de ez az Kidesz ötlet, és volt. azok a padok, ahol középen vannak azok az izzék, hogy azokon ne lehessen lefeküdni, ezek édes testvérek. Igen, tehát azért mondom, hogy az többször is felhangzott, hogy mit ad meg, hogyha az aluljárót lezárjuk. Tehát, hogy az az ember, aki ott húzza meg magát, ott alszik, és azok nem fog ott aludni. Az biztos, hogy nem lesz az, hogy fú rájöttem, hogy nekem van egy lakásom, és hozzamegyek. De egyáltalán avval tisztában vagyunk, hogy maga az ötlet, az honnan van? Tehát, hogy egyébként, hogy ez arról szól, de gyakorlatilag arról szól, hogy ha én magával sétálok az utcán, és egy olyan helyen vagyunk, ami nekem nem tetszik, és nem akarom, hogy őre rossz hatást gyakoroljon, és még azt is feltételezhetném, hogy nekem közön van annak a kialakulásában, akkor arra az időre becsukom az ön szemét, de hát így nem lehet létezni, azok az aluljárók, azok nem este ilyen alkot, van ilyen képük, adnaknak a nap, vagy a nap 24 órájában ilyenek, és abból adódóan, hogy a funk egyébként másféleképpen töltik be, mert az ötlévő üzletet bezárnak vagy adott esetben a metró nem működik. Ebből adódóan úgy dönteni, hogy azokat lezárják csak azért, mert ott egyébként háromuszkve, öt vagy nyolc, de csapatostul nem emberek vannak, Miközben azok az emberek akkor máshova fognak menni, és nem az aluljáróban, mert nem arról van szó, amit ön is mondta, hogy hirtelen rájönnek arra, hogy ők kettelésből alszanak az aluljáróban. Én el nem tudom képzelni, hogy akinek ilyen ötlete van, az valójában mit vár ettől. Mert ugye semmi másra nem jó, szóval... mint egy esztétikai szempontnak a kiszűréséből. Ha én arra megyek, akkor nem fogom azt mondani, hogy hát milyen csúnya emberek vannak itt. Tehát ez nem egy szempont, én nem vagyok szempont. De ugye, hogyha le van zárva az aluljáró, akkor ő se tud arra menni. Tehát még meg sem úgy állapítani, hogy de jó, itt nem csinál senki. Hiszen zárul van az aluljáró. Arról menni, hogy veszünk, hogyha hogyha az összes aluljárót nem lehet lezárni. Ugye arról van közve a felszíni közlekedés egyébként megoldható, ugye ez további szűrés. Igen, akkor az fog történni, hogy azok a az emberek, akik aluljáróba alsznak, azok át fognak menni egy másik aluljáróba. Tehát ott meg akkor többen lesznek. Majdnem ez a 5-8 ember, akit... Megkora támogatott több, amíg... ugye ezt meg is szavazták, vagy ezt nem szavazták meg? De megszavazták sajnos. Hát figyeljen! Ez... Ez közpot. Ez ezt megszavazták sajnos. Mondom, az a, az a szerencse, hogy egyedül csak azt írt el a közgyűlés, hogy meg kell vizsgálni. Tehát ebből még nem következik az, hogy ezt le is kell zárni, holnap... Önnek az az van, de ez egy elvi kérdés. Akik én nekem meg... is, én is azt gondolom, hogy elviz... én hosszan érveltem bizottságüléseken is ellene, én azt is nem éltem egyébként, hogy nem fog átmenni, de sajnos átment a, a javaslat. Ez ugyanis nem szakpolitikai kérdés. Ez egyébként annak a kérdés. Ez a morális kérdés. Ez, ez a teljes mértékben. De egy, egy másik dolog, ami szintén nagyon érdekes. Én jól tudom, hogy továbbra is megmaradt a csomagban szavazás már egy csomagból szabad. Hát ugye végén szavaznak minden. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Um, ugye itt hiszen, hiszen rengeteg módosítővaslat jött megint, tehát ugye kezelni kellett ezt a Koherenciát. Figyelj, az roppant érdekes volt is ennek az aluljárós történetnek az édes testvére. Ez az Orbán Árpád által benyújtott, ugye amit az Orbán Árpád benyújtott, abban egyébként ahogy én figyeltem, de javítson ki. Ott mi volt a javaslat? Hát van egy ö, szakmai javaslat régóta, hogyha nem működik jól a mentőszolgálat Magyarországon, akkor a főváros egy tulajdonképpen egy alternatív szolgálatot alakítson ki rohamkocsikkal együtt. De ez és ez expresszis ebben a javaslatban benne volt? Ez benne volt a szöveges részében, abszolút. És alakítson ki. Ugye erre elmondtam a is, hogy ez így veszélyes, mert a Azért a mentésirányítás azt egy centralizált szervezet. Tehát ott nem lehet az, hogy pattog a beteg akkor a alternatív mentőszolgálat és a, és a rendes mentőszolgálat között, plusz a fővárosnak és a kerületeknek nincsenek kórházai, nincsen traumaellátása. Jelzem, hogy még a magánellátás sem mert ilyet kialakítani pont amiatt, hogy az ott azért nem, nem játék az a, egy pillanatra sem, hogy a, egy ilyen esetben mi történik. A uh, javaslat az erről szólt. Uh, végül egy főpolgájásti módosítóval azért az át lett uh, írva, és ezt elfogadta az előterjesztő is, és így meg át is ment a közgyűlésen, ami inkább azt nézi meg, hogy az bevezető ügyeleti rendszernek várjuk már meg az első tapasztalatait, utána értékelje a főváros, az egyébként teljesen helyes, mert miért nem csináljuk, és hogyha az értékelésből valami következik, vagy valami javítást ezenk, akkor lépjünk fel közösen, illetve a, azt a forrást, amit a kormány nem adott ide, e, egészséges Budapest Programra az atlétikai világbajnokság kapcsán, azt a közgyűlés nyilvánítsa ki, hogy ez a forrás továbbra is jár, és ezért lobbizunk -e együtt. El, erre módosult, de az eredeti javaslat az valóban nem erről szólt, az egy mentési rendszer. Jó, de mindez bele csomagolva egy olyan kenetteljes szövegbe, amely arról szólt, hogy a legfontosabb dolog az, hogy az emberek egészsége milyen állapotban van, és hogy arra egyébként a kormányzat milyen mértékben nem figyel oda, és az el, és maga a vitának egy része az arról szólt, hogy tulajdonképpen ez a javaslat miről szól, hiszen az a része, amir amiről beszél, az viszonylag praktikusan lehetett intézni, de abban a hozzászólások, legalábbis én ezt végighallgattam, abban szinte erről elég, egyáltalán nem esett szó. Illetve arra emlékszem, hogy Baranyi Krisztina beszélt arról, hogy azok a számok, amelyeket ő egyébként Ferencvárosban ismer, azok nem igazolják vissza azt, amiről beszélt Orbán Árpád. Ő az kapcsán igen. Igen. Hát igen, a vita az erről szólt, hogy ez valójában miről szól az előterjesztést, azt kiérteni. érteni. Kicsit met a vitára sikerült a dolog. Nem hát... kicsit? Igen. Nagyon met a vitára sikerült, igen. Különös tekintettel arra, hogy ugye emögött ezek szerint ez meghúzódott, ez ott számúra nem volt nyilvánvaló elnézést, lehet, hogy ez én hibám, sőt, biztos, hogy ez én hibám. Az viszont, amit, amiről ön beszél, és amiről ugye a dolog praktikus részében szempontjából fontos amit amiben én belekezdtem, az azért nagyon érdekes, mert egyre inkább, és ez már korábban is így volt, de most már pregnánsan jelentkezik az, hogy amit az állam nem csinál jól, vagy rosszul csinál, vagy egyáltalán nem csinálja, azt vállalja át az önkormányzat, pontosabban nem is vállalja át, hanem csinálja, hiszen nincs is arról szó, hogy e, egyébként, e, tehát van olyan, hogy párhuzamosság, van olyan, hogy egyáltalán tegyen, miközben a másik nem teszi, miközben egyébként a szakembereknek egy része arról beszél, hogy az nem lesz megoldható, ha az állam valamit nem csinál, akkor azt az önkormányzatok átvállalják, különös tekintettel az önkormányzatoknak a fizikai teherbíró képességére, ami nem csak anyagiakból áll, hanem abból is áll, hogy egyébként nem erre találták ki őket Látom? Igen, és ez nem az első ilyen volt. Hát erről beszéled? A, a, a hev ez, ez volt, hogy akkor, hát ugye a HEV nem tud az állam beszerezni, akkor a főváros járjon ezeken a vonalakon villamosokat. De itt most egy párhuzamos mentőszolgálat lett volna egyébként? De a javaslat szöveges része erről szólt, igen. igen. Ez, van egy ilyen. Ez naivitás, hogy... vagy ön erre hogyan tekint? Van ilyen szakmai javaslat, lehet olvasni a, már a TISZA, a Füvászi Közgyűjtésben való előtt is volt ilyen egészségügyi szakértő, aki erről írt, hogy ezt így kell csinálni. Én is azt gondolom, de egyébként az egészségügyi szakemberekkel inkább beszélve is tökéletesen, hogy ilyet felvállalni életveszély. Egyrészt forrásunk nincsen rá, ezt. be kell illesztene a rendszerbe? Hát a rendszerbe de meg kéne állapodni az államban erről, aki meg. Logikusan miért engedni ezt? Hát, Arról nem a, beszélve, mert... hogy olyan forrásigénye van, ami azért elképesztő. Hát, szerintem is, hogy itt erre azt mondta a, a javaslat, ők megkérdezték, hogy miből lenne ez finanszírozva, azt mondta, hogy hát majd a kormány kifizeti, mert hát ez olyan pici összeg, ő ezt körben nagyjából kettő és fél, három milliárdra mondta. Tehát ennek mögött, mögött ez hatástalomány, ez ténylegesen tényleg ennyi pénzbe kerülne csak. De, de mondom, ennek... Ez végül azért, a módosítással, de átment, tehát, a inkább arról szól, az ügyeleti rendszert alapon meg kell nézni, hogy, hogy működik, és utána kell... Jó, de ugyanez felverült az oltalom kapcsán is, hogy vegyenek mindent át, közben egyébként az oltalom, vagy a menn nem feltétlenül akarja odaadni. Hát Erről ez pont Fidesz részéről, volt, Fidesz részéről volt ez a javaslat, és erre mondtam el, igen, hogy azért az én... Nem oké, hogyha egy kölcsönös alkú, hát nem alku, most rosszul ez, de egy kölcsönös akarattal kinyithatják a felek, hogy átadnak valamilyen ellátást, akkor ott hiába megy oda az egyik fél, hogy de még adjál többet. Ez végül nem ment hát. Illetve, nem szóval csak erről van szó, szóval. hogy szóval, ugye arról is szó volt, hogy ne csak tevékenységeket vállaljanak át, hanem hogy vállaljanak át olyan tulajdonokat, amely tulajdonoktól egyébként előbb meg kell válni semmi. Nem arról van szó, hogy kisajátítja ezeket a fővárosban. Azjából ez van. így hangzott el. Így, ez így hangzott, így van. De ez, sem, ez, ez nem ment, tehát ez a Fideszes javaslat. Az viszont átment, és az örömteli, hogy a hiszen ezért fontos dolgokról döntött a közgyűlés, hogy a, a két intézményt akkor átkerül a fővároshoz, egy családok átmeneti otthona, és egy női... Ez a nádortéri női, női, női átmeneti szálló. Téri, női átmeneti szálló, és ezek akkor a, a biztonságban helyeztük ezzel őket, tehát a főváros tudja működtetni, ezzel levegőt kap a Magyar Evangelium testvérközösség és az oltalom is, ugye ez nagyjából azért egy ellátó szervezet, az Iványi Gáboréknak a működtetésébe voltak ezek a kettők, is, így tudnak koncentrálni az úgynevezett fűtőtúcsás hajítatlan ellátó rendszerükre. Ezt, ezt terre átvette a főváros tőlük. Ez szerintem egy jó döntés volt. Az, amit a Fidesz gondolta a dologban, az nem lett volna jó döntés, de azt a közgyűlés szerencsére szavazta. Ami az igazgatóságos és felügyelőbizottságok tevékenységét illeti, abban ez a, a felügyelőbizottságokra átmeneti megoldást találtak. ki, hogy 2025. május 31-éig a főpolgármesteri hivatal vezetői megbízása rendelkező köztisztviselőiből álló bizottságok jönnek létre, ez nem némileg olyan, mint a münchhausen bár, aki a saját hajánál fogva húzza ki magát? Nem, ez egy olyan, hogy volt egy probléma, hiszen ezek a felügyelőbizottságok lejártak. Már egy tagjának a, meg, a, a megbízatása lejárt. Ez törvénytelenül működtek volna egyet cégek. Miután a frakciók jelölni nem voltak hajlandóak, azt sem voltak hajlandóak, hogy akkor beüljenek ők maguk ezekbe a testületekbe. Ezért azt döntöttük, hogy akkor felkérünk köztisztviselőket, akik az önkormányzat hivatalában dolgoznak, hogy ők elvállalják, ők elvállalták ezt a feladatot a közgyűlés. És ezt meg is szavazta a közgyűlés? A közgyűlésben meg is szavazta, igen. Miért 2025. már is 31-ig? Az, hogy ezzel jelezzük, hogy ez az átmeneti megoldás, tehát de ha akkor nyilván akkor meg lehet hosszabbítani. Ez egy, a nem 31... okoz olyan mérvű terhelést, ami ezeknek az embereknek a hétköznapjait 24 óráról 36 órává változtatja, ami egyébként képtelenség? Nyilván terhelést okoz, azért ez nem azt jelenti, hogy ez egy 8 órás munka, egy felügyelőbizottság. Oké, rendben borság, van, ezért kérdezem. De mi? javadalmazást ők ugyanúgy megkapják érte, mint azok, akik ha elvállalták volna más emberet. Hogyan hát, lesznek kiválasztva? de már meg ki vannak választottak. Értem, de hogyan hogy, történt? Hát azok a, fel, azok a főosztályvezetők, aljegyzők, gazdasági igazgatók, akik a hivatalban dolgoznak, vagy főosztályvezető helyettesek, az adott szaktörettel foglalkoznak, őkkel kérdezt, kértük fel, és ők vállalták. El. Valójában az, hogy ezt megszavazták, hogy szavazták meg teljesen? Uh, 19 igennel szavazták hát meg. Szüken, tehát az 19-14. Nem, mert hogy a Fidesz nem nyomott gombot ezeknél. Aha, hát ez egészen nagyszerű. Szóval, hogy ugye ez azt jelenti, hogy közben ezekben az emberekben megbíznak, vagy bennük. Igen. Mi biztosan megbízunk a... Magyarul, magyarul magát a főpolgármesteri hivatalt, beleértve inkluzíve önt is kíséri olyan bizalom, ami egyébként más pillatokban meg egyáltalán nem érzékelhető. Hát fő magástani hivatalt kíséri engem, nem kísér a személyen bizalom, de ők, a kollégákat is kíséri. Azért továbbra is kize... olyan, mint egy keresztrejtvényön, tehát legutóbb a robó Attilának írtam már álltak, az egy átvétel Is írják, hogy ő úgy lett főpolgárm helyettes, hogy megegyezett a karácsonnyal, hogy nem vállal média szereplést, és mondtam, hogy lehetséges, hogy nem vállal a média médiaszereplést, de nálam egy éve minden csütörtökön van, amire természetesen nem kaptam választ, de azért ön ebben az egész helyzetben azért hihetetlenül misztifikálódik. Azt nem tudom megítélni, csak olyan, csak nem, mert nem mondanám, hogy nem foglalkozik a saját személyével annyit, mint én a saját személyével. Egy visszafogott szóval, valaki. Hogy a 19 szavazattal mentek át ezek a változtatások és három ellenszavazat volt. A kutyák nem értettek egyet ezzel a dologból, ők, ők nem a személyekkel nem értettek egyet, és ezeket le is tartózkodták, hanem azzal, hogy miért nem vállalnak felelősséget a frakciók. Igen, abban. ebben speciális igazok van, miközben ők se jelöltek, vagy jelöltek? Hát ők jelöltek volna tagokat, de hát annak nem lett volna akkor 17 szavazata. Tehát ugye annak még nem lett volna értem, hogy egy háromfős frakció jelöl embereket, de utána a többség meg leszavazda. Igen, de, de, de közben amit mondtam, az meg megvan, tehát hogy a főváros, a, a, a, a főpolgár a hivatal iránt, ezek szerint akkor, tehát a, a, a, a felé van bizalom, aminek a jelentőség egyébként óriási. Szerintem van ez fontos, legalább ez megvan, de azért azt hozzáteszem, hogyha ez se lett volna jó, akkor a következő alternatíva az, hogy a, összehívjuk az embereket a Kossuth téren, és mi a és milyen jó járnának. Hát ugye... hát volt ilyen demokrácia hajnalán, volt ég ilyen ö, eszközök, hogy így választottak ki a, a, a, a római társadalomban, a, és a görög demokráciában is, a demokrácia, demokráciában, de valószínűleg ezt már meghaladtuk. Viszont magában folytottam a szót, ami nálam nem ritka, mert elkezdtem magyarázni a 2025. május 31-et elnézést. Legalább odafigyelök. A május 31 az azért volt fontos, mert ugye a céges beszámolóknak az a leadási uh -huh. határideje. Ezért mondtuk azt, hogy akkor addig biztosan ez a rendszer legyen vagy persze is bármikor döntett mást a közgyűlés, de hogy legalább az az embereknek megvan addig a mondatom, és akkor megint rá lehet nézni, hogy kötelező, akkor megint a közgyűlésnek ránézni, akár persze azt is döntheti majd, hogy ez maradjon így, akár lehet az is, hogy akkor ők jelölnek, hát majd kiderül, de, de most tulajdonképpen a Hát az a három dolog, ami, ami fontos volt, abból kettő és fél az megoldódott, hiszen az SMS az rendben van, van sms a kétszer is tárgyalta a közgyűlés, módosított is ajta ezt törvény szempontból, mindenképpen rendben van, tudom, hogy van benne még vita. Igen, van benne szeretné. vita de hát a közülés nem ment át, amit a tiszta szeretett volna. Aztán a, az is rendben van, hogy az FB IG-ket kezeltük, ezek most már így rendben vannak, működőképes jogilag biztonságban vannak ezek a cégek, és a harmadik dolog, az félig van rendben, hiszen a főpolgáster megtette a jelölését a, helyettes személy, a helyettesek személyére, tehát ebben a törvényi kötelezettségének a közgyűlés nem választott helyetteseket ezzel beszélni. Nem tette eleget a törvényi kötelezettségének, de ezzel a két és fél dolog letudva, a, a, és egyébként meg ezek persze fontos kérdések, illetve ebben az IGFB tényleg fontos kérdés, hiszen ezek kellenek a napi működéshez, de egyébként azért a város működik, közgyűlés halad, nagyon érdekes hogy most az idő való tekintettel nem fogom húzni, mint a rétegestet, de ami például a parkolórákat illeti, a nagypapa, aki nem tud sms küldeni, de vezet, ami a. a a könyvtárak nyitvatartását illeti, hogy egyébként lehet otthon is tanulni, meg lehet más könyvtárba menni, szóval maga ez a, ez a közgyűlés sokkal színesebb, mint az előző volt, annak összes ellentmondásával együtt. De roppant azt tanulságos. Mindenképpen azt mondom, hogy más a dologban Egészen. lehet színesnek is nevezni ezt a dolgot, nyilván hosszabb, De hát a demokrácia az ilyen, hogyha hogyha sokat kell egyeztetni arról, hogy akkor a vége legyen döntés. Mondom, a tízórányi, körülbelül tíz órányi tárgyalások és szavazások végén végül csak két javaslat nem ment át a közgyűlésen, Egyetlen két előterjesztés, a, a Fidesz vissza akarta vonni a drogstratégiáját a fővárosnak, illetve a birodalmi lépegetőket nem fogadta el. A igen, a másik dolog, igen, ezen gondolkodtam is, mert el vagyok hívva egy ilyen magyar kutyapárti eseményre, ezt még nem döntöttem el teljes mert hogy elmegyek-e vagy sem. Ilyen körülmények között a kutyapártnak a humora nem ugyanúgy érvényesül, mint amikor egyébként ellenszékben van. Izen most a kutyapárt nincs ellenszékben. És ezt a kutyapárt nem veszi észre. Maga a sajtó az érdekesen reagál, mert átveszi a szöveget, tehát ezzel visszaigazolva láthatja magát a kutyapárt. De én, aki ezt órákon keresztül néztem, én magamban azt érzékeltem, ott ugye a gyalogosok, meg a súlyadó, meg izé... Nekem, hogy egyetlen szót mondjak, és ha valaki azt mondja, hogy fiatal te vagy különbapval, nem mond semmit, kifejezetten idétlen volt. Szerintem érdemes egy másik szempont, is nem tisztem megvédeni őket a dologba, de, de érdemes elolvasni az előterjesztéseket. Ők azért leírják ebben, hogy ezt miért csinálják. Hát ők azt mondják, hogy a, az az előterjesztés verseny, ami szerintük kialakult a frakciók között, hogy közgyűlésre mindenki benyújt legalább négyet, ötöt, meg különben úgy érzi, hogy nincsen elég súlya neki. De ezeknek az előterjesztések nagy része nem szól igazából semmiről, hanem feladatokat szavar, hogy akkor legyen ez, meg az majd akkor, meg ajmekkor, Erre írják azt, hogy hát akkor ők is beszállnak De a ez versenyt. nagyon jó, hogy mondja, mert látja, én például ezt nem olvastam, és magában a közgyűlésben pedig ez nem jelentkezik. Nekem pedig nem volt annyi, annyi időm, bevallom őszintén, hogy ezt mind elolvassam, mert közben mással is akartam foglalkozni, de hálás vagyok a sorsnak egyrészt, hogy ön volt olyan ö, nagy vonalú, és a tegnapi napot követően vállalt ezt a mai szereplést, és azon kívül pedig ezt elmondja, így már más, de aki ezt nem olvassa, csak azt nézi és azt hallgatja, ami a közgyűlésen van, annak van egy, vagy nekem konkrétan ilyen érzésem volt, és megmarad a jövőnek az, amit ön mond, hiszen nem mindenki olvassa el a felterjesztéseket, vagy beterjesztéseket, előterjesztéseket teljes Igen. Hát de ezt, a, ha elmegy a rendezvényükre, akkor ezt a kommunikációs tanácsot Tehát tudja nekik mondani, hogy lehet, hogy akkor ezt ismételjék hát ugye, meg, mert nem mindenki olvassa az előterjesztéseket, de ebbe tényleg leírják, és ők ezt képviselik, hogy ez, a, ez az előterjesztés verseny, így ebben az a formában szerintünk nincs rendjén. Azt, hogy feladatot adunk a főpolgármesternek, és azt gondoljuk, hogy ezzel old, megoldunk nagy problémákat, mint a gyalogos stratégiát. Ők azt mondják, hogy ez szerintük nem jó út, és ezért akkor egy ilyen tükröt próbálnak tartani a közgyűlés tagjai számára. Ő mennyiben érzi a tisza tevékenységét előzetesének a parlamenti választásoknak, vagy önnek nem tisztség ez ügyben megszólalt? Én ezt szerintem nem érdemes ezt összehasonlítani, nem tudné Egyrészt tényleg azért az inkorrekt dolog, hogy úgy kérnek rajtuk számon dolgot, hogy azért ők még uh, májusban valószínűleg nem gondolták, hogy ők... De közben nagyon határozottak. Tehát a tojáshéjjel a seggükön azért ahhoz képest, vagy a popsiukon fogalmazunk, ahogy akarjak, tehát ahhoz képest, hogy kim van rajtuk a tébetű, és lehetne rájuk tekintettel lenni maguk, saját maguk nem úgy viselkednek, mint a tébetű lenne rajtuk. Igen, lehet, hogy a hozzászóláségból úgy tűnik, de szerintem az, hogy kompromisszumunk készek, tehát az előterjesztések szavazásánál, a, a, a módosítókkal ezek a viták kezelhetőek. Azért... Azt is látni kell, hogy úgy csöppentek bele egy ilyen világba, egy egyébként nem szép verbális világba, hiszen a viták azok nem korrektek azért egyáltalán. És akkor most nagyon eufemisztikus voltak. Igen. Hogy, ö, hogy ők ezt nem ebből ezt szokták meg, és nem is érték. Igen, sok ez, ez tekint, azért hogy... is nagyon lényeges, mert tulajdonképpen egy ilyen kötekedő fiala, mint akivel ma beszélgetett, azért arra is kíváncsi lenne, hogy miután egyébként szavaztak, ami nem feltétlenül van összefüggésben azzal a légkörrel, mint ami a vita folyamán volt, hogy hirtelen egyébként mire jöttek rá, de erre aztán végképpen nincs mód, vagy ez aztán olyan rétegésztává húzna az egészet, hogy hihetetlen, miközben ezeknek a mozzanatoknak azért központi jelentősége van, hiszen az ön Abból, mint főigazgatónak, az a dolog lényeg, hogy mit szavaznak meg, és ehhez képes lehet azt mondani, hogy ami előtte vita volt, annak teljes, az teljesen lényeg, de egyébként szavazatilag van igazolva azt, amit ő szeretne. Így. Tehát dönteni, hogy hol a hangsúly. Köszönöm a jövő héten is igényt tartunk rendben Köszönöm, rendben. Igen. igen, igen. Köszönöm. Viszontlátásra, viszonthallásra. Én nagyon szerettem ezt a mai műsort egyenrangú partner a Budist való beszélgetésnek, és egyenlő partnere az jegyzetemnek amelyek tízezer fölött, 20.000 fölött teljesítenek. Miközben ezek a beszélgetések, hát, majd megnézhetik, valóban ezred sem fogják elérni. Sajnálom, nem a méret a lényeg, de az, ami elhangzik benne, annak van jelentősége. gmail.com Köszönöm az András a közleműködést!